Jó reggelt! Jó reggelt. Nem akarlak semmilyen aktuál politizálásba vonni, csak a hétköznapokról beszélgetnék veled. Én azt ugye jól sejtem, hogy az előttem lévő könyv, a Magyarország kézikönyv 33 megoldás 33 égető problémára, ez valójában a mi hétköznapjainkról szó. Igen. Félpov Gáborral beszélgetek, hogy ő beszélget velem, nézőpont kérdése, egyesú intézet kutatási igazgató. Én az elmúlt héten, hát fogalmazunk úgy, hogy hadilában álltam az egészségemmel. Bizonyos piros lámpák kigyulladtak, beavatkozásra volt szükség, nem extrém, de olyanra, amit én, a másért nem, akkor a gyógyszerezés oká nem tudok megoldani. És ennek kapcsán, Speciális szemszögből is néztem a Takács Péter, Györfi András. Hát minek nevezzem sorozatot, Ugye Györfi András az, aki kiskorú gyermekével, ez egy enyhe kifejezés, hiszen egy kisbabáról van szó, felkereste a János Kórházat, és ott méltatlan körülményeket talált, írta az egészségügyi államtitkának, aki válaszolt, és itt tovább, és így tovább. Uh, ezeknek a részleteiben majd talán elveszek fél óra múlva, de ami számomra, és az ezzel kapcsolatos reakciókat is látva, írva, mondva, képben, azért hihetetlen, mert akik beszélnek erről, legyenek azok újságírók, politikusok, um, az olyan akadémikus ahhoz képest, mint amit a valóság mutat, hogy én legszívesebben mindegyiket egyenként megráznám, hogy itt most nem egy politikai párbeszédről van szó. Itt most méltatlan állapotokról van szó, az is lehetséges, hogy egy egyedi eset, de hogyha valakit egy konkrét esetben, ami neki fontos ilyen élményért, akkor ő emiatt lázad föl, és aztán később a média belerángatja, hogy egy társadalmi elemzést is végezzen, de itt nem tartunk, hanem egész egyszerűen csak az, hogy valakiben gyullad a piros lámpa, és azt mondja, hogy ez így nincsen jól. És ha azt kérdezed, hogy mit nem értek, akkor azt nem értem, hogy ez a probléma, ez miért valami egészen más rendszerben van megtárgyalva, mint ahova egyébként való lenne, hogy ez vajon összefüggje az egészségügyel, ez összefüggé a demokrácia felfogásunkkal, ez összefüggésben van a közbeszéddel, felé most az egészet elviszik szerintem teljesen hamis módon, miközben egy nagyon praktikus, azt nem mondom, hogy egyszerű, mert egyszerűnek semmiképpen sem mondanám, de egy nagyon praktikus dologról van szó, amelyet pont azon a szintéren nem vitatnak meg, amilyen szintén az zajlik, és most nem arról beszélek, hogy a politika és a, a, a zagódó gyerek, hanem az, hogy ha csőtörés van, akkor a csőtörésről kell beszélni, de az, hogy most ezt a csövet egyébként az elmúlt évtizedekben ki mindenki hanyagolta el, az egy fontos dolog, de előbb hárítsuk el a csőtörést, vagy hárítsák el a csőtörést. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Érthető, vagy nekem úgy tűnik, hogy Eléggé hasonlóan közelített meg a problémát, mint maga a szóban forgó édesapja, aki ezt az ügyet a felszíre hozta. Tehát, hogyha hallgatta őt, én partizános beszélt, én interjúban beszélt, én, ő is... Én, én beszéltem is vele személyesen, mert nekem, mint Kejfejlcsének, számos problémám támadt, elsősorban a partizán interjú után, de ezt most nem szeretném itt kiteregetni, mert elvinni a beszélgetésünket, talán egy fél óra múlva beszélhet meg. Jó, szóval sok mindent mondott, és nem biztos, hogy mindig teljesen konzekfes volt, de ez nekem egy nagyon rakon szenves felvetés volt, hogy hogy elégedetlen volt azzal, és itt le is felelőseket, hogy az egész azonnal mindkét, vagy nem tudom én hány oldali Csak hogy Én néztem egy komment című műsort, ember időnként részt veszek a hírtévében, de ennek csak részletei fontosak. Tehát emberek beszélgettek benne, alapvetően értelmes emberek, talán benne volt ez a sok nevű elemző, de benne volt a Bakaelfak, akinek azért hogy többé-kevésbé ki van a négy kereke, és úgy beszélgettek erről az egészről, hogy közben elbeszélgettek mellett. Te épp úgy, mint ahogy azt a felvezetésben neked elmondtam. Egy jelenségről beszéltek, miközben volt egy konkrét történet, ahol a csőtörés elhárításáról lehetett volna beszélgetni, de itt mindenki úgy általában a csövekről, meg a nagyobb rendszerekről beszélt, és én meg azt mondtam, hogy az Isten áldjon meg már benneteket, ezt a csőtörést hárítsátok el, és aztán utána beszélgessünk a részletekről. Nagyjából is fejezte volna ebből a mondatot. De ennek mi az oka? Hát ezt kérdez azoktól, akik ilyet is mondanak. Nyilván az azokkal, hogy, hogy, hogy egyrészt szeretnénk kevés információból minél többet megtudni egy nagy képről, másrészt mindenki egyre inkább a következő hónapokban a a alá van mégis mindent ebből a, ebből a szempontból fogjuk Értem, de ami a 33 probléma és 33 megoldásra vonatkozik, és a hétköznapokról, azokról a hétköznapokról, amelyek nincsenek feltétlen négy hónapra egy választásról, és azért azt tudjuk, hogy az, az Egyesüli Intézet milyen munkát végzett az elmúlt időben, ahol te permanensen azt mondtad, hogy ezeket az embereket, azokat, akikkel te beszélsz, ezekben a pillanatokban, amikor szakmai kérdésekről van szó, távol lehet tartani, átmenetének leg legalábbis a napi politikától, akkor annak a legképeződése miért nem történik meg akkor, amikor éppen csőtörés van. Miért kell elhinnem neked, hogy ezek az emberek képesek valamire, amit én személyesen egy ilyen szituációban, egy tízes skálán egyesre se tapasztalok? Na jó, egyesre igen. Hát egyrészt nem kell elhinned. Ne el, elhiszem neked. Bort, el. Nekem megkönnyíti a munkát, azt, hogy így van. Másrészt egy kicsit én ma, saját magamat tudom, mert nagyon egyszerű a megfejtés szerintem, minden, ami a nyilvánosság előtt zajlik, az politikai kockázatot hordoz a most választások szempontjából, azért az emberek mindenki teljesen más, kénytelen viselkedni a nyilvánosság előtt. Szerintem a utána következő interjúval nagyon uh, eléggé őszintén szokott beszélni ezekről a dilemmáiról, hogy miről nem szeretne beszélni most választási kampányban. Ez nem az ő hibája, ez egy általános politikusi nehézség vagy, vagy keret, hogy, hogy, hogy, hogy ilyenkor minden kockázatot hordozza, nem csak rád nézve, hanem az egész politikai közösségedre nézve. Ezt én meg tudom érteni. Csak annak szeretném a terét szágítani, hogy, hogy nem nyilvánosság előtt adott esetben lehessen a dolgokról minél szélesebb körben őszintén beszélni. Nekem erről vannak jót Igen, én ezt tudom, és ugye ez a személy most nincsen, hiszen egyébként mi pont az ő idejében beszélünk, hogy egy repülőgépen ül, viszont beszélgetek ja, majd egy óra múlva többé-kevésbé, a főigazgatójával, a fővárosnak arról, hogy éppen milyen helyzetben van Budapest, ami azért nem teljesen független az éppen repülőgépen utazó minisztertől. Én azt, azt kérdezem, hogy az, az, az a szint, ahol te a magyar valóságba bekapcsolódsz, és amiről írsz 33 különböző kérdés kapcsán nem csak te, hanem a többiek, azt miközben az ember elolva is és örül, hogy ez egyébként ezen a módon levezethető és megoldható. Ha én most mégis csökönyösen ragaszkodom ehhez a mostani példához, én ezt miért nem uh, látom megvalósulni? Miért a polarizálódást látom, amiről tapasztaltam, hogy mindenki kérdez téged, mert az ugye egyrészt egyszerű, másrészt uh, itt van Ó, minden a De Köszönöm. Azt mondta, hogy ó, hogyha egyszerű lenne. Nem, nem olyan egyszerű ez a dolog, mert az ember ránéz a világra, és azt látja, hogy, hogy ez a jelenség nem mindenhol ugyanolyan mértékben érvényesül, mint Magyarországon. Ez felveti a kérdést, hogy máshol miért kevésbé, nálunk miért inkább. És egy olyan társadalomlélektani tanít, intézményi és nagyon sokféle kérdést érint egyszerre, hogy én, én most nem az egyszerűségért látom, nagyon sokat foglalkozom vele. Szeretném is, hogy ezzel kapcsolatban intézeti szinten mi mondjunk valamit. De hát nem az egyszerű az első szó, ami eszembe jut a jelenségről. Különösen arról, hogy hogyan lehet hogy változtatni. Például olyan irányban, hogy mondjuk attól függetlenül, hogy fél év múlva a választások lesznek, akár egy önkormányzati reformról is lehessen beszélni őszintén. De bosánk, ez most csak a lelkembe adott életlen betegintés volt. Nem, nincs nem még készen válaszom, kés válaszom, tehát én azt szeretem néha bevallani, hogy valamit még nem tudok, de de nagyon sokat vele, és remélem, hogy már kicsit világosabban fogok látni ennen. Valójában mit nem tudsz? Hol keresgélünk, Itt, kérdés... ahol keveset találunk? Konkrét kérdések szoktak ilyenkor foglalkoztatni az embert. Egyrészt az, hogy amikor arról beszélünk, hogy szélsőséges és mélyülő polarizáció organikus folyamatról vagy gerjesztett folyamatról beszélünk -e, alulról jövő folyamatra reagál a politika, vagy a politika gerjeszti, ezek szerintem a legfontosabb kérdések bármelyik a válasz milyen hatásméhalizmusukon keresztül zajlik ez, hogy elkezdünk nem tudni beszélni az életünket ténylegesen közvetlenül működik problémákról. és a következő és legfontosabb kérdések azok pedig azok, hogy ezt máshol miért van máshol. És bocsánat, és bocsánat, hogyha nálunk így van most, akkor mit lehet tenni olyan szűkös eszközökkel, mint a politika? Oké, okay. ez leszben van, ezt megbeszéltük, de azt árulod el nekem, elnézést. de egyáltalán nem elnézés, csak ugye... Szeretnék mindig okulni ezekből a beszélgetésekből, vagy a másokkal folytatott beszélgetésekből is. Hogy egyébként létezhet, és ismersz engem, tehát a példát úgy kell kezelni, ahogy mondom, létezhet egyébként egy szabásminta, amit rá lehet helyezni bizonyos rendszerekre, legyen az oktatás, legyen az közbiztonság, legyen az egészségügy, ami egyébként annak a mechanizmusnak a közlekedését mutatná, és abban, mint egy átlátva ezen a szabásmintán lehetne látni, hogy hol vannak rossz utak, hol hiányoznak az utak, hol tömítődik el, mind kéne változtatni, mi az, ami jó, vagy ilyen szabásminta nem létezik? A szabásminta szerintem nem létezik, én nagyon visszak abban, hogy... De érted, hogy, hogy mire gondoltam. Hogy mikor... Abszolút értem, értem, csak ilyenkor ez nem könnyen belekerül egy olyan csapdába, hogy azt mondja, hogy létezik, mert megnézzük meg, hogy, hogy működik az oktatás Finnországban, és akkor valaki joggal hogyha én joggal válaszolnám, hogy Finnország teljesen más társadalmi, agyonelkedő, történelmi, rendelkező ország. Tehát azt kell megnézni, hogy hogyan kell ezt a szabásmintát átalakítani, melyik elemeit kell átvenni ahhoz, hogy nálunk működjön a mi körülményeink szerint. Itt viszont én viszek abban, hogy el lehet különíteni egymástól a fontos és a fontos talánc. Tehát meg lehet nézni azt, hogy mi az, ami általánosan hüvelykúj alkalmazható, és mi az, ami Magyarországon kifejezetten nem lenne Helyes, alkalmazható. akkor azt kérdezem, tehát, hogy van-e olyan kérdés, Bocsáss, meg, bocsáss meg, csak egy nagyon fontos dolog. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, amit most beszélünk, társadalom lélektani, mentalitásbeli kérdések, nekem az a nagyon keserű tapasztalatom, hogy a legnagyobb társadalom tudósok, miközben beszélnek arról, hogy itt vannak problémák, nem tudnak egyelőre választani arra, vagy egyértelműen Helytálló válaszai nem találtam még, hogy, hogy ez-e hogy lehet változtatni, hogyan lehet befolyásolni társadalmi makro folyamatokat. És ez az, ami engem most nagyon-nagyon izgat. De ha nagyon leegyszerűsíted ezt a szabásmintát, amit egyébként nevethetünk ökörnyának is, tök mindegy, mert nem az elnevezése a fontos, akkor annak nincs egy olyan lebutított változata, egy olyan végtelenül egyszerű változata, ami egyébként Kongóban, ami korábban talán Zair volt, és Magyarországon egyaránt működik, hiszen ugyanúgy gyerekek vannak benne, és most a helyi specialitásoktól eltekintünk, hanem az van benne, hogy olyan ismeretanyaggal vérteződjenek fel, ami az életben való boldogulásokat közhely segíti. Ilyen végtelenül elbutított izése létezik? Szerintem vannak ilyen elemek egyáltalán. Attól függ, hogy milyen karrendszert nézünk de szerintem mindig vannak közös jellemzők, amik minden országban igazak. Most mondok egy példát. A hosszantartó, kiugró, a magas gazdasági fejlődéshez biztos, hogy jobbat tesz a kiszámítható jogszabályi környezet és a tulajdonjogoknak a szavatolása. Most mondtam egy példát, de ez Zambében is így van, Svájcban is így van. Vannak ilyen törvényszerűségek, de hogy visszatérjek mondjuk a finn és a magyar oktatásra, azt a fajta oktatási decentralizációt, amit Finnországban meg lehet valósítani, és ami nagyon jól működik. Ezt Magyarországon minden szakértő szerint, vagy minden releváns szakértő szerint nem lehetne megvalósítani, mert egyelőre más a pedagógus anyag, tehát nem lenne alkalmas ez az intézményi keresztül rossz kimeneti eredményeket vezetni. Tehát a izgalmas az mindig az, hát hallani a hangon is, hogy ilyenkor én már izgalomban jövök, hogy elkülönítsük ezeket a, ezeket a szinteket egymástól. És úgy, úgy rakjunk össze egy Magyarországra alkalmazható csomagot. Jó, hát többé kevésbé arról beszélgettünk, hogy ugye alapvetően az való zongoristának, aki két kézzel Egymástól függetlenül, az ujjait használva úgy tud billentyűket érinteni, hogy nem az foglalkoztatja, hogy hogyan találja meg a billentyűket, hanem ezentúl. Tehát, hogy maga a rendszerrel kapcsolatban az ember ezt az ismeretanyagot és ezt a könnyedséget, ez bírja. De mi az, amit... ami. Tökéletes. Ami számomra egy rejtét? Abszolút, igen. Ritkán fordul elő, hogy ilyen mértékben értjük egymást. Vagy hogy leírás tekintet. Igen, pedál. Mi kell ehhez? De bármelyik rendszert illetően. Mert ugye, ahogy téged hallak, a diagnózis felállítása, az tulajdonképpen nem is olyan baromi nehéz. Nem könnyű, de az, azt ismerőkkel együtt, a szakemberekkel együtt nem annyira nehéz. A második fázis, az meg, hát, nem fogok mondani rossz mondatokat, de lehet, hogy van a harmadik fázis is, tehát ami ebből következik. Mert ugye, ha valaki azt mondja, mint Filipov Gábor, hogy ne legyen kiszámítható jogi környezet, vagy ne legyen olyan jogi környezet, mint ami van, akkor abból evidens módon következik, hogy milyennek kéne lenni, és akkor itt átveheted a szót, hogy egyébként ez milyen mértékben valósul, nem valósul meg, és hogy egyébként nekem, aki ezt kívülről nézi, vagy benne él, ugyanaz csak két különböző szempont, milyen reményeim vannak. A... Volt -e egy olyan aki erre egy nagyon egyszerű tudományos választ adott volna. Ő mindig úgy fogalmazott, hogy segre van szükség, ami azt jelenti, hogy hát rengeteget kell olvasni. illetve nem csak olvasni, hanem beszélgetni, interjúkat készíteni, meg kell nézni azt, hogy nagyon-nagyon sok országban, hozzánk hasonló, tőlünk különböző időben, közeli időben, távoli országokban ezek a dolgok hogyan működnek. Ismerni kell szerintem annyira Magyarországnak az alapvető kereteit, jellemzőit. Amikből be tudnál indulni a, a, a védcsengő, hogyha valamit látsz, ami nagyon jól hangzik papíron, az miért nem működne Magyarországon, Tehát szerintem nagyon sok olyan próbát kell végrehajtani, hogy valami miért nem működhet. Eleve a minden megoldáson úgy kell közelíteni, hogy első lépésként azt jelenti, hogy Magyarországon miért nem megy. Magyarországnak nagyon sok olyan sajátossága van, ami befolyásolja a konkrét szakpolitikai megoldásoknak a megvalósíthatóságát, nagyon szik a középosztály, nagyon szegény az ország, nagyon rossz az egészségügyi állapota. Elég vagy lehetne fejleszteni a, a, az államot működtető szakembergárdának a szakmai minőségét. tehát nagyon sok ilyen korlátozó tényező van, és azt szerintem sok mindent kiszűr, ami mondjuk nagyon jól tud működni Svájcban vagy Svédországban. Tehát igazából nem tudok, nem tudok, nem tudok pontot tenni ennek a folyamatnak a végére, de a, a válaszom az az, hogy iszonyatosan sokat kell olvasniért gondolkodni. és akkor szerintem, ha eljutsz oda, hogy összeállítasz egy 20 pontból álló csomagot bármilyen témában, és sem te, sem azok a szakértők, akikkel te leülsz, sem azok a politikusok, akikkel, akikkel egyeztetsz, nem tudják azt mondani, hogy ez azért nem működne Magyarországon, mert e. akkor szerintem már ott tartunk, hogy azt mondhatjuk, hogy akkor most jönne a pudik próbája az evés, amikor még mindig sok minden kiderülhet, de legalább egy olyan csomagra örülünk oda, amiben elméletben nem lehet belekötni. De most te arról beszélsz, nem, hogy, hogy volt-e ma... füle farkannak, amit mondtam, mérték. de nagyjából még... ez csak az a kérdés, sem hogy amiről te beszélsz, az alapvetően arról szól, hogy legyen ez a 33 vagy bármennyi más, ami egyébként egy ország működésével, működtetésével benne levő életünkkel kapcsolatos, az a te megközelítésedben először, másodszor és talán harmadszor is egy szakmai kérdés. És azt én soha nem fogom mondani, hogy létezik politika úgy, hogy abból kiveszik a politikát, és csak szakma marad. Ez ugye a filozófusok diktatúrája, amit annak idején Platon kigondolt, Ennek nagyon-nagyon sok a buktatója szerintem, hiába ésszerű Magyarországon, de azt gondolom, hogy van egy helyes arány a, a hatalom és a közpolitika között, és ez a helyes arányban meg, hogy arány ma nincsen, vagy nem jól kalibráltok be szerintem. Milyen az arány? 60-40. Hogy lehet erre válaszolni? Tehát, tehát az szerintem rossz jel, és most tényleg nem egy-egy nem, nem politikust akarok kijelölni. De hogyha valaki, akit a legjobban az önkormányzatok működése foglalkoztat, mondjuk egy éven keresztül nem foglalkoztat azzal, hogy hogyan kellene átalakítani az önkormányzati rendszert, az szerintem neki is rossz, az országnak is rossz, nekem is rossz, hogy nem lehet ilyen dolgokról beszélni. Tehát az biztos, hogy ez az ami most van, az nem, nem jól van belőle. Szerintem az önkormányzati rendszer reformjáról, adórendszer reformjáról, gyerekvédelemről, kórházi fűtésről kellene tudnunk úgy beszélni, hogy, hogy, hogy ne a félelem békjózol minket, hogy úristen, nehogy valami a számon amivel majd támadni fogunk a következő két évben. A 60-40, az mi, mi a 60 és mi a 40? Ez egy nagyon gyenge viccakat lenni. Gondoltam, hogy mondok valami jó arányt. Nyilván a, a, a szimbolikus politika, a színpadi politika, az egy választásokon értele a demokráciában, az, az mindig nagyobb teret fog foglalni az emberek tudatában. De az, mert a az a 60? Az a 60, igen. De hát ez most 98 kettő szerintem. Úgyhogy, úgyhogy a 60-40 az már egy nagyon nagy lenne, de a 730 is. Ez egy jó 70-30 lenne. Um, magyarul az a szakmai munka, amit te, ti végeztek, abban benne van a finn modell, a kínai modell, az akármilyen modell, és benne van igen. az, hogy milyen a magyar keresztmetszet. célunk szerint igen. igen, igen. De bocsánat, ez, ez soha nem fogja pótolni a politikát. Ez tartalmat én... szolgálhatod a azt, politikának, hogy azt tök tök lesz lesz, értem. De ez nagyon fontos szerintem. Látod, most te hozod ezt be, és én tartom távol, de majd ja, közelebb most... engedem. De azt kérdezem tőled, hogy a kínai, a finn, és a maori modell, és a magyar keresztmetszetnek az összetrakása az az Egyensúly Intézet dolga? Magyarul, hogy az-e az, -e az Egyensúly Intézet dolga? Ez is része az ennyi dolgának, igen. Tehát nekünk ismernünk kell azt, hogy általuk azonosított magyarországi problémákhoz hasonló problémákat máshol hogyan próbáltak már megoldani, és hol sikerült, hol nem, és miért. Nagyjából, nagyjából ilyen egyszerű dolgokkal foglalkozunk, igen. Az egy ideátipikus, vagy, az, vagy egész egyszerűen naiv elképzelés, hogy ez egyébként az Egyensúly Intézettől függetlenül magában a kormányzati szférában benne legyen, éppen a közjó jó érdekében? Én szerintem valamilyen módon biztos, hogy minden kormányzatban van ilyen működés volt. csak szerintem a struktúrának a, a sajátosságéből adódóan ezek azért más korlátok között működnek gyakran, mint, mint mi. Tehát pont azért, mert, mert egyszerűen nem lehet elválasztani egy kormányzat gyakorlatát, sajnos vagy nem sajnos. Attól, hogy léteznek olyanok, hogy választások, meg léteznek olyanok, hogy kritikus nyilvánosság, ebből adódóan szerintem a közigazgatásban zajló ilyen gondolkodásra is valamilyen árnyékán eredik. Maradjunk a te más, most, más a tempó is, tehát más a tempó is, tehát hogyha én azt mondom neked, miniszterként, hogy két múlva legyen itt egy nemzetközi jó jógyakvaratoktól, vagy azok alapján, az egy nagyon más tempó, mint ahogy mi tudunk működni szabadon a saját is leszűkített világunkban. Tehát mind, de hosszal lehet ezen gondolkodni és beszélgetni, szerintem nagyon más az ilyen fajta szakpolitikai gondolkodás. De maga az, az egyszerű tételme mely szerint legyen, hát egyszerű. Kimondani egyszerű, hogy legyen kiszámítható jogszabályi háttér, nem egy területen, általában. Ott valójában hol kéne bekövetkezni a rendszerben a piros lámpának, eh, amikor ennek ellene tesz aktuálpolitikai érdekből. Ott abban a pillanatban. Azt kéne mondania, hogy az aktuálpolitikai érdeket felülírom, hiszen tudom, hogy szükség van a kiszámítható jogi környezetre. Hiszen maga, hogy kiszámíthatatlan a jogi környezet, az egy következmény. Valójában azt kell felszámolni, ami ezt a kiszámíthatatlan jogi környezetet kialakítja. De mi az az Egyensúly Intézet elemzésében, amely egyébként miközben kimondja, hogy szükséges a, a, a jogszabályi háttér megteremtése, hogy ez hogyan jöjjön létre abból a látszólagos vagy valójában kaotikus helyzetből, ami most van. Szerintem ez tipikusan olyan probléma, és Magyarországra tényleg legalább 25 éve jelen probléma, amikor a rövid távú célok, a hosszú távú céloknak ellent mondanak. Tehát én értem azt, hogy a jogszabályi környezetnek a, a, a váratlan és kiszámítatlan módosítatása az mindig aktuális célokat szolgál, ami adott esetben lehet rövid távú növekedési cél is, meg lehet az is, hogy közeleg a választás, és ennek biztos, hogy mindig van rövid távon ráadható haszna, csak hosszú távon, Egyre szűkíti azt a folyosót, amiben haladni tudunk. És mi, mi, mi ezzel nagyon-nagyon sokat dolgozunk, hogy úgy próbáljuk meg átkeretezni ilyen típusú kérdéseket, hogy maga a döntéshozó is érezze azt, hogy neki rossz hosszú távon az, ami, ami történik, és amire ilyen bevált eslénként már rálépett gyakorlatilag a politika Nem tudom, hogy ez mennyire volt érthető, de. A következő kérdés válaszolásától semmi. lehetne érthetőbb, csak azt akarom kérdezni, hogy volt val mi nem ilyenkor szoktunk beszélgetni, hánykor fejezzük be. 800-ig van. Engedélyezett időm. Jó, akkor a a az a kérdés, hogy a szó képletes értelmében te fognád Orbán Viktor vagy bárkinek a kezét akkor, amikor azt mondja, hogy egy aktuálpolitikai ügyben valamit nem úgy tesz meg, mint ahogy azt a hosszú távú érdekek diktálnák, vagy ilyen egyébként nincs. Vagy, nem vagy a fialának egy, egy képpé hogy a hosszú távú uh, célok azok valójában Mind áldozatául esnek az aktuál politikának, mert ez ebben a formában nem igaz? Ebben a formában valószínűleg nem teljesen igaz, de nagyobb arányban esnek áldozatul, mint nem. Én nem mondanék, meg, hogy fontos egy politikus kezét bármelyikért, de, de a, nekünk az egy célunk, hogy, hogy a, az intézményesített szakpolitikai párbeszédet azt egy picit tudjuk tehát annak egy picit nagyobb teret tudjunk adni, függetlenül attól, hogy, hogy, hogy milyen születeti kormány van. Ezt most azért fontos hangsúlyozni hírként, mert általában az ilyen típusú között gondolkodásnak az egyik fő akadálya az a bizalmatlanság és a félelem attól, hogyha én leülök beszélgetni x-szel minket vagy lefényképeznek, vagy elterjed a híre, vagy nem tudom. Egyébként is ő mit akar tőlem, tulajdonképpen kiáll mögötte. Szóval ez már egy, egy rakás olyan akadályt, amit át kell ugorni akkor, amikor, amikor szerepel jót a bonyolultak az országnak, amiben élsz. Köszönöm szépen, el vagy bocsájtva, jövő folytatjuk. Én köszönöm, szervusz! Szia! Filipov Gábort nem látták, viszont hallották, egyensú intézet kutatási igazgató emlékeztetnek arra, hogy a parkolásom el fog indulni. Két jelenségről szeretnék beszélgetni önökkel, és tényleg őszintén sajnálom, hogy a beszélgetés ebben a formában nem valósul meg, mert azt a néhány élőlebonyolítású betelefonálós műsort, amely ebben az országban még megmaradt, azokat többé-kevésbé nyomon követem, de nem állítanám, hogy az én szájam szerint valóak is. Nagyon szívesen feltannék egy negyediket, vagy ötödiket. Két kezemre már nincs biztosan szükség arra, hogy ezeket a műsorokat meg tudjam számolni. Mert a legtöbb műsor olyan mértékben aktuálpolitizált abban az értelemben is, hogy a Gábor beszélt róla, hogy ez nem az én világom. Nem azt mondom, hogy nem volt az én világom, sőt, azt sem mondom, hogy most nem az én világom. De amikor viszont látom magam benne, akkor egész egyszerűen azt látom, hogy kontraproduktív. És miután említettem Györfi Andrást, aki közelmúltban a babájával megjárta, és nem egy barátműről van hanem egy kisbabáról, a János kórházat, Előbb ezt a történetet szeretném elmondani Önöknek a magam szemszögéből. Sajnos nem úgy, hogy közben meg tudnám hallgatni az Önök véleményét is. Az a helyzet, hogy egy másik papírtömeget vettem fel. Ugye történt múlt hét péntekén, múlt hét péntek este, hogy és megpróbálok úgy fogalmazni, hogy a részletinformációkat úgy tegyem közzé, ahogy egyébként azok napvilágra kerültek a történés folyamán. Ugye a 444 számolt arról be, hogy jóval később az eseményt követően. Tehát azt mondja, hogy december másodikán, miközben a történet, az jóval korábbi, az a múlt hét pénteke, az még... November emlékezetem szerint. Hogy. És hát ugye akkor vegyük mindjárt a felvezetést, Kaufmann Balás tollából, sok előtt magyarra fordult már, el, hogy bekísérve beteg szeretét egy egészségi intézménybe elöntötte a tehetetlenség, ennek csillapításába jellemzően nem segít a hazai egészségügyi intézmények állapota, miatt az elkeseredés a dűköveti olvasunk, András is erről számolt be. Ugye az, hogy András miért fordult a 444.hu-hoz, és ennek a folyamatáról az így egyat a világán a kívül kérdést senki se tett föl, és senki sem mondott el. Én már hallom a telefonáló hangját, aki azt mondja, hogy egyrészt ez irítség van bennem, Uh, hogy miért a 444-et találták meg, másfelől pedig miért kötekszem. Ugye hallgatjunk az események sorjában. Ugye itt még csak azt tudjuk, hogy az illető András, hiszen a 444 nem hozott többet napvilágra, mint hogy egy apa bent járt a János kórházban. Múlt hét pénteken este nyolc körül leesett a 11 hónapos gyerek az áll, baba beütötte a fejét és csillapíthatatlanul sírt. Ezért bevitték a Szent János Centrum Kórházba a gyermekügyeletre. Azt kell, hogy mondjam, hogy Fiala Réka ezt a történetet szintén megjárta. Egymás követően kétszer előbb az anyjánál történt egy kis baleset, aztán nálam is történt egy kis baleset, és én sose fogom elfelejteni, amikor a János Kórházban megkérdezték tőlem, hogy egy gyereknek sok felnőtt rokona van e még ez egy legendás történet a mi családunkban, és soha se fogom elfelejteni, és hogyha az anyja nem fogja rossz néven venni, még arra is emlékszem, hogy az ő esetében, amikor nála történt a kis baleset, tényleg apró dolgokról van szó, akkor ő még benne is aludt a kórházban, meglehetősen rémisztő körülmények között, de a ismerete úgy diktálta, hogy bent legyen, tehát a család történetében van eset gyerekről, János kórházról. Vaksötés semmi sincs kivilágítva, táblákat nem látsz, olyan, mint egy horrorfilm diszletei írja le a Diósárok felőérkezésük hangulatát. András, amit nekem nem nehéz ismerni, mert én minden nap arra felé közlekedem haza. Kétségtelen tény, hogy a kerítés egyik oldalán maradok, a Diósárok oldalán, a János Kórházban belül viszonylag régen jártam. Nagy neheze megtalálom a gyermekügyeletet, besétálom egy kis szobába, és legnagyobb meglepetésre ott ül egy 70-80 közötti hölgy, akik felhúzott kabátban mellett egy olajradiátor, meg egy asszisztens, aki egy asztali PC előtt ül, szintén bebugyolálva, és mondja, hogy jaj, hát ne haragudjon, nincs fűtés. A babát pucérral le kell vetköztetni, miközben mindenki téli kabátban volt, ezért, egy szülőnek már, ezért ez már egy szülőnek a fejébe száll. A gyerek rendben van, egy óra alatt megjártuk, az ügyeletet, Én nyilván egész úton hazafelé azon troppjöltem, pörgettem az agyam, hogyan fordulhat elő, hogy nincs fűtés a gyerekügyeleten, rákerestem Takás Péter nevére az Facebookon, és ráírtam annak privát Facebook oldalán. Van tapasztalatom, a magyar egészségügyel kapcsolatban független attól, hogy a Gáborról folytatott beszélgetés folyamán. Azt nem említettem, hogy az a bajom, ami az elmúlt időben volt, és több bajom is volt, azokat kivételes protekció révén ez a legegyszerűbb kifejezés. Intéztem a hagyományos utakat elkerülve, megjárva közben az egészségügyi intézményeket, ha tetszik kellő szélénységgel, de. Nem azt a klasszikus betegutat bejárva, amit egyébként az emberek 98%-a bejár. Más problémám esetén bejártam ezt a 90 voltam a tagja ennek a 98%-nak is, hozzátartozom kapcsán, amit itt most nem szeretnék részletezni az elmúlt másfél évben gyakorlatilag csak ehhez a 98%-hoz tartoztam. De a saját problémáim megoldásában az elmúlt másfél hétben ezt mintegy kihagytam. Tudom, milyenek a körülmények ezzel együtt, és azt is értem, hogy valakiben felhorgad ez az, beleértve Andrást is. Ez a történet párhuzamosan szól két dologról. Ez a történet egyrészt szól Györfi Andrásnak és a 11 hónapos gyerekének a történetéről, fogadtatásukról a János Kórházban, tekergésükről a János Kórházban, és mindarról, ami elzügyben a médiában megjelent, és az, ahogy erről a médiában beszéltek. Én ezt egy párhuzamos folyoson láttatom, és egy párhuzamos folyosón kezelem, függetlenül attól, hogy az egyik nem jöhetett volna létre a másik nélkül. Az alaptörténet, egy Fiadrás története a 11 hónapos gyerekkel, következménye mindaz, ami a médiában zajlott. Kap valamilyen értesítést a 444.hu, Miért pont a 444.hu? Én ezt megkérdeztem Győrfi Andrástól, de mintha ez egy magánbeszélgetés volt, nem teszem közzé. Vajon ma a 444.hu tud-e, akar-e egy ilyen információval mit kezdeni olyan módon, hogy az közszolgálati tartalmú legyen? Hozzátéve, hogy ma már az internetes újságoknak egy jókora része, és a 444 is ide tartozik, bizonyos tartalmait csak a fizető, előfizetők számára teszi 100%-ig olvashatóvá, a többieknek meg kell elégedniük addig, amíg a 444.hu ezt lehetővé teszi, és onnantól kezdve eldöntheti, hogy ez a konkrét történet bíre rá olyan hatással, hogy ő ezt az összeget befizeti-e vagy sem, én itt hirtelen nem gondoltam, hogy megváltoztatnám a hozzáállásomat. Ez önmagában a, a, a, a, a helyzetével van összefüggésben, független attól, hogy ez nem egy hazai jelenség, ilyen a legnagyobb külföldi újságokkal is van, hogy egy bizonyos pénz befizetése mellett lehet hozzájutni tartalmakhoz. Ebben talán a leghumánusabban, és... Ez a kéfejelöntség lényeg, hogy az ember egyfolytában olyan dolgokról beszél, ami akkor jut az eszébe, de talán a leghumánusabbra, a leg de beleértve hogy nagyon professzionálisan az élet és irodalom jár el, amely azt mondja, hogy tartalmai megismerhetők, ha egyébként te hajlandó vagy otthon egy reklámot megnézni, vagy lehet, hogy kettőt minden esetre fizetned. Nem kell érte, nem kell órákig várakoznod, működik, megnézel egy vagy két reklámot valamivel kapcsolatban, amit eléd rak a véletlen, és azt követően megismerheted azt a cikket, amit egyébként szerettél volna megismerni, mert nálad az fizikai formájában nincs jelen. A többiek nem ennyire humánusak, vagy nem ennyire professzionálisak, vagy nem ennyire kellkápozták, ők ragaszkodnak a pénzhez. Ez a történet persze nem jöhetett volna létre, anélkül, hogy miután András ír Takács Péternek hogy takács Péter erre hogyan reagál egyébként a válaszában. Ugye um, önmagában annak a lélektana, hogy valakit ér valamilyen hatás, és az államtitkárhoz fordul, ha ez egy lebonyolítású műsor lenne, amely interaktív lenne, akkor azt kérdezném önöktől, minden álszentség nélkül, hogy önök egyébként ezt normálisnak tartják-e. Ha az a kérdés, hogy az ember reklamál-e, akkor én ki nem állhattam, ahogy és amiért anyám reklamált, de sokszor kénytelen voltam végigszenvedni, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy én magam is azok közé tartozom, aki a reklamálás intézményét egyáltalán nem ismeri, de ismerem. Van Buda ősön, például egy étterem, ahol egyszer egy szilveszter előtti, de karácsonyi utáni időpontban elmentünk egy négyes társaságban, és az igényatt a világán nem volt semmi sem, ami az étlapon volt, ez egy korábban megbeszélt időpont volt, tehát az étterem akár értesíthetett volna bennünket, mert az ételek szömmel egyébként nem volt kapható. Nem azért, mert elfogyott, hanem egyébként meg se főzték, mert a forgalom olyan csekély volt, hogy ezért nem volt érdemes. Én akkor például felhívtam az üzletvezetőjét vezetőjét, és beszéltem vele. Hogy vajon, hogyha az ember a János kórházban ilyet tapasztal, akkor az egészségügyi államtitkárnak íre. Vagy íre a János kórháznak, az igazgatójának? Vagy íre egyáltalán? Hiszen egyébként ö, szintén, hogyha ez egy lebonyolítási interaktív műsor lenne, akkor ahogy van panaszkönyv a vendéglátóipari egységeknél tulajdonképpen meg lehetne tenni, hogy az orvosi szolgáltatás idején is ad esetben normális, békebeli hétköznapokon, vagy az esti ügyeleten ott legyen az orvos mellett egy panaszkönyv, és ha az ember abba beleír, akkor előbb-utóbb a kereskedelmi felügyeletben az esetben az egészségügyi kormányzat kivizsgálja a történetet, és 30 nap múlva értesít engem arról, hogy egyébként amit én panaszoltam, az hogyan nyer orvoslást, vagy az az egész miért jött létre. De itt nem erről van szó. Itt az történt, hogy az illető írt az egészségügyi államtitkárnak, és én már itt el vagyok akadva, független attól, hogy nem az a kérdés, hogy tehát ez nem az én történetem, én magamnak feltéve a kérdést, valószínűleg, ha már egyébként írok, de azt sem tudom, hogy egyébként írtam volna. Tehát ott az étteremben, ott az ember nagyjából érezte azt, hogy ott olyan dologban fog felszólalni, ami az étterem vezetésének hatáskörébe és illetékességébe tartozva, valami azonnali cselekedetet tesz lehetővé. Amit András kifogásolt, azok nem olyan dolgok voltak, amelyeket egyébként egyik pillanatról a másikra lehet megváltoztatni, azok egy állapotot mutattak, amelyeket, hála Istennek, András azért nem ismert, mert korábban nem járt a János Kórházban, és valószínűleg nagyon sok más műintézményben is lehetett volna hasonló, vagy ezzel ekvivalens állapotokat találni. Írt tehát egy üzenetet. János Kórház gyerek ügyelet tegnap este nincs fűtés, a Jóisten ágya meg, hogy nézel tükörbe. A teljes levelezéssel nem vagyok tisztában, hogy közé tette a 444.hu, ezzel kapcsolatban kérdése hangzott el, én kérdeztem András, de, hogy mit válaszolt, azt nem álmódomban közé tenné, csak azért mondom el mindezt mert hiányolom a közszolgálati Magyar Rádiónak azt a periódusát, amikor engem ott tanítottak, és ami után nem lehetne egyébként úgy elveszni a részletekben, ahogy egy ilyen történetben egyébként a 44 az RTL, vagy a, a Partizán után el lehet tévedni. Különös tekintettel arra, hogy az első közlőnek van a legnagyobb felelőssége, a második közlőnek nyilvánvalóan kisebbik, a harmadik helyre már azt se érti az ember, hogy miért megyen ugyanazzal a problémával. De ez ma már egy másik rendszer, mint amiben én nevelkedtem, és ezzel kapcsolatban nincsenek kéteim a tekintetben, hogy az az idő, amikor én szocializáltam és megtanultam ezt a szakmát, ha ez egy szakma, az már soha többet nem jön vissza. Ez nem az az üzenet, ami egyébként... Um, egy objektív megítélést lehetővé tesz. Ez egy indulati ö, megjegyzés, ami, amire nagyon nehéz szakszerűen válaszolni. A jó Isten áldjon meg, hogyan nézel tükörbe. Ott már nem veszek el olyan részletekbe, hogy miért tegeződik valaki az egészségügyi államtitkárral, hogy udvariassági formulákat miért ki, hogy este van elnézést a szavarásért. Annak idején, amikor én hasonló eszközökkel éltem, akkor mindig telefonáltam, tudom, hogy ez már egy avid dolog, és egy találkozót kértem, ahol ről lehet beszélni. Önök pontosan tudják, akik egyébként ezt a kejfejelenséget követik, hogy milyen sikerrel jártam el, de, vagy milyen sikertelenséggel, vagy mennyire voltam impertinens, aminek következtében eleve befolyásoltam a találkozók hangulatát de nem egy olyan beszélgetést hallhattak önök, amely egy ilyen előbeszélgetés után jöhetett csak létre. Az egyébként, hogy ilyen körülmények vannak a János kórházban, azt egy az egyben így az államtitkár nyakába varni szerintem igazságtalanság, hogy hogyan tud nézni a tükörbe. Ebben a felfokozott hangulatban én ezzel nem magyarázom az államtitkár válaszát, és ne esék, mert az minden szempontból minősíthetetlen. Én csak azt mondom, hogy ez az egész nem jöhetett volna létre e, ennélkül, a messenger üzenet nélkül, illetve hát nem jöhetett volna létre anélkül, hogy András ne tapasztalta volna a János kórházi állapotokat, amelyek egyébként korábban is ilyenek voltak, független attól, hogy ő nem járt ott. És visszautalnék a Filipov Gáborral folytatott beszélgetésre, bár szeretném, hogyha ez a fél óra önállóan megállna a lábán, hogy Miért kerül mindjárt egy olyan e, struktúrába ez a történet, ahol annak az objektív megítélését, maga a problémát felvető ember teszi szinte lehetetlenné? Újba meg, hogy elból, elromolhat bármi, amit használnak, ha elhiszed, hogy Magyar Péter Istent sászlár parancsára, majd a életben soha semmi nem lomlik el, akkor jó hülye vagy, a visszakis a dolgoznak rajta, amint tudják, megcsinálják. Ez egy ingerült, ez egy súlyosan irítált ember reakciója, és nincs rá magyarázat, hogy miért kért elnézést napokkal később. Ez egy olyan üzenet, amit az ember másnap töröl, ez egy olyan üzenet, amivel kapcsolatban másnap, legkésőbb másnap, de akár még aznap elnézést kér az ember, és arról szól, hogy az illető nem szakember mert vagy legalábbis a szakemberi mi voltát már elvesztette, vagy abban a pillanatban nem volt benne. Mert az, hogy ami elromolhat, elromlik, az talán parkinson. De a ami a, a bameget illeti, arra nincs magyarázat. Tehát az, az, az, az egész egyszerűen egy olyan szélsőséges indulat megjelenése, amely kizárja, hogy ezt az embert a politika közelébe egyik, Aki ilyen állapotban van, az egyébként autóbusz nem vezethet. Magyarul az a kérdés, amit később feltesz a 444-nek Takács Péter, hogy egyébként neki le kéne mondania, az egy költői kérdés, ezt már azt követően kellett volna kérdezni, a teljesen értelmetlen, hogy lemondott. Ilyen állapotban sem magánemberként, tehát abban a pillanatban, hogy magánemberként ezt megengedi magának egy magyar állampolgárral kapcsolatban, nem kért tőle, Záros határidőn belül elnézést, a záros határidő, azt én itt másnap reggel raktam, de én azt gondolom, hogy ez egy óra múlva kellett volna, hogy bekövetkezzen. Hozzáté vagy ott van mellette a felesége, azt kérdezik tőle, mit csinálsz, Péter? Kaptam ezt az ezt a Messenger üzenetet, ezt válaszoltam rá. Azonnal törölt ki Péter, kérjére elnézést, és nem a Fidesz-okán, hanem azért, mert így emberekkel nem beszélünk. Ez teljesen nyilvánvaló. Takás Péternek le kell mondania, de nem magyar Péter miatt, saját maga miatt. És nem a Fidesz miatt. Tehát valójában ez a válasz az, amit elküld, és innentől kezdve a legsúlyosabb gond, ami a történettel van, az az, hogy nem a János kórházbeli állapotokkal foglalkozunk, hanem avval, hogy hogyan válaszolt az államtitkár. És ez nonsense. János Kórház, János Kórház, János Kórház, János Kórház, János Kórház, és még 25-ször János Kórház, és való 26-szor Takács Péter. Mégis a rócsó, ami létrejön a 444 ben létrejön az RTL-en, aztán pedig Tortül a Partizánban, az valójában, Takács Péterről, aztán később már Györfi András társadalom kritikájáról szól. December másodikán elnézéskér Takács Péter, a stílusért elnézéskér magánbeszélgetés volt, hiba volt, a tartalma egyet helytált, csak Budapesten 250 milliárd forint infrastruktúra fejlesztés valósult meg, 30 milliárd jutott a Szent János kórháznak, de az Isten áldja meg Takács úr, hát kit érdekel, hogy mennyi fejlesztés jutott a Szent János kórháznak ha egyébként azon az estén, péntek este valaki ilyen állapotokat tapasztalt. Ráadásul ne felejtsük el, hogy messze nem a fűtésről volt egyedül szó, az ügyeleti állapotokról szó volt, az ottani belhelyzetről, mármint az enteriőről, beleértve a 70 éves ügyeleti orvost, beleértve a közvilágítást, beleértve azt a bolyongást, ami egész egyszerűen abból adódóan jön létre, hogy nem találja az ember a János Kórház területén belül az egyes világ között azt a helyet, ahova egyébként neki el kell menni, és e tekintetben egyébként Győrfi adrás nincs egyedül, erről a sajtóban az elmúlt időben nem egyszer olvashattak, hogy hogyan bolyonganak emberek este a János Kórházban, nem találják azt az épületet, amit egyébként keresnek. Tehát, hogy milyen fejlesztés volt, ez egész egyszerűen egy más szinten zajlik ez az egész történet, mint ahol, ahova egyébként való lenne. Ennek ellenére előfordulhatnak műszaki hibák, Magyar Péter terelhet, hergelhet. Tehát hogy kerül ide Magyar Péter? Nem értem. Tehát van egy állampolgár, aki egyébként, de ez már az első válaszában benne van. Tehát egész egyszerűen az a helyzet, hogy az ember azt látja, hogy a fideszes államtitkár Magyar Péterrel álmodik neki, ő egy ilyen rémalak megjelenik este, és nyomasztja őt, és hogyha egyébként valamilyen kritika éri a tevékenységét, akkor a mögött ő unhatatlanul Magyar Péter látja, ami egyébként egyezünk meg, hogy nonsens, nagy valószínűséggel nincs is így, de az egyészségügyi államtitkár azt gondolja, hogy a válaszából nem hagyja ki azt a politikai színezetet, amely politikai színezet ebből a történetből egy tízes skálán tízesbe hiányzik, és az, hogy ő ezt így beemeli oda, az szörnyű. Ugye válaszol Györfi András az eltérhíradónak, nem vagyok semmilyen politikai pár szimpatizáns ellentétben azzal, ami Takás Péter állít, én egy random ember vagyok, aki elvitte a gyerekét egy kórházba. És aztán jön a partizán, amit megnézek és Ugye a partizán előtt egész egyszerűen az volt a fejemben, hogy mi hiányzik ebből a történetből, amit egyébként még a partizánban meg lehet csinálni. És mintem bármelyik pillanatban beállíthat kisambus, és nem akarom húzni az időt, én végül is egy párhuzamot állítottam Magyar Péter és Györfi András között a tekintetben, hogy Magyar Péter esetében is egy eligedetlen magyar állampolgár ment el, a Partizánba, is lett aztán belőle egy politikai párt, egy ellenzéki párt vezetője. Győrfi Andrással is megesett a kisgyermeke kapcsán az, ami a János kórházban történt, és aztán ki tudja, lehetséges, hogy már a partizán stúdióját egy politikus hagyja el, és eltekintetben akkor Gulyás Márton és csapata, de a partizán valami egészen fantasztikus ástruktúrálási képességgel bír, elmegyünk oda magánemberként is, kijövünk onnan politikus palántaként, akkor is, ha egyébként nem volt szándékunkban, és ezt csak azért mondom, mert nem bírtam magammal, végignéztem, ezt a nagyjából 30 percet, eh, amely épp annyira szakmaiatlan volt, épp annyira hiányoztak belőle az alapvető kérdések, mint ami, mint ami nem volt benne a Magyar Péter interjúban. Csak hogy értsék, Gulyás Márton tevékenységét én egy alapvetően fontos tevékenységnek tartom, de a diagnózis felállításához vérvétel, vérnyomás, egyebek olyan dolgokat hagy ki, hogy azt követően a gyógykezelés tartósan átmenetleg tévútra megy. Itt egész egyszerűen az történt, hogy Győrfi András megkapta magának azt a hátteret, amit egyébként ennyien média szereplés után kívánt, és lett belőle egy társadalomkritikus, Gyakor egy, egy, egy, egy, egy politológus, egy megmondó ember, egy kvázi megmondó ember, miközben én az ő történetét értettem, a fellépését értettem, meg nem is értettem, de rá, mint társadalom rá, mint megmondó emberre, rá, mint leendő influencerre nem számítottam azt követően, hogy alig egy hét telt el a történet óta, már pedig ez ma a média működése. Nem elég, hogy pontatlan, de ezzel párhuzamosan hiszterizál, ez teszi lehetővé azt, hogy ilyen mondatok hagyják el Takács Péter száját, ami nem azt jelenti, hogy a 444 vagy a Partizán nem működik működésszerűen, de hiányzik az egész rendszerből az az elem, amely az első helyen, hát ugye ahogy az Inforádió fogalmaz, hogy a tárgyalagosság szerethető, a tárgyalagosság szerintem nem szerethető, de a tárgyalagosságra szükség van. Megkérdezni ettől az illetőtől, hogy mindaz, ami történt vele, Miért váltja ki belőle azt, hogy a 444-hez fordul, és ezt nem feltenné neki? Ez, egy, ez egész egyszerűen egy olyan lépcsőház, ahol van második emelet, de nincs első emelet, és nem Kievbe vagyunk, és nem arról van szó, hogy egy orosz lakét, a kilőtte az első emeletet. Nincs. Van egy elméleti vár, ahhoz rendel egy beszélgetés Gulyás Márton, és többé-kevésbé Györfi András ennek az elvárásnak meg is felel az, hogy adott esetben én is elkövettem ilyen hibát, az, hogy adott esetben én is készítettem ilyen interjúkat, semmilyen vonatkozásban nem ment fel. A különbség köztem és a mostani helyzet között az, hogy annak idején, amikor én nevelkedtem, 90 vagy nem tudom, fog százalékot mondani, de túlnyomó zömében megvoltak az alapinformációk, és arra jöhettek rá a találgatások, most pedig van egy, nem találgatás, de minden ez de eleve egy szubjektív háttér, és ahhoz jön az objektív valóság, és ennek a vászában éljük meg a, Jánosvák, a János Kórházi történetet. Épp úgy, mint ahogy Orbán Viktor tolmácsának történetét, ahol Kigondolta volna, hogy le fog mondani az Országos Fordítók és Tolmások Egyesületének elnöke, mert nem ért egyet azzal a közleménnyel, amit később aztán az Egyesület kiad, és mentegeti benne azt a tolmácsot, akire egyébként aztán már olyan dolgokat is ráolvasnak, amelyeket egyáltalán el se követett, miközben olyan jelenségek mellett haladnak el, amit egyébként Batka Zoltán, Nyilas Gergely vagy Panyi Szabos Facebook oldaláról összeszedhetnének, és amit egyébként egy közszolgálatnak kutya kötelessége lenne önökkel szembesíteni. És aztán jön Jelinek Anna, aki megkérdezi a 444-től, hogy nem mondta -e le, Takás Péter, aki megint arról beszél, hogy ha majd lemond a Magyar Péter, vagy nem tudom, mit csinál, akkor majd ő is, és lesz az egészből egy olyan kvász, amit egyébként ez a történet nem érdemelt meg. Ennyi. Közben megjött kis Amrus. Én is hát még annyit, hogy annyira felháborodtam ezen a beszélgetésen, hogy messengeren megkerestem Györfi András, beszélgettem vele fél órát, hajnali fél egykor volt, és ezek az információk, amelyeket csak részben osztottam meg önökkel, innen vannak, de igyekeztem diszkrét lenni. Jöhet nyugodtan! Jaj! Örökezik. Kis főigazgató. Azon busomtam, hogy az elmúlt percekben, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy sajtó, egy közszolgálati magyar sajtó, de nincsen. Én nem adom, hogy jós voltam, de amikor azt mondtam múlt hét pénteken, hogy nem fog elmenni a TISZA, és akkor mi van, nem mintha ennek központi jelentősége lenne, de nem ment el. Ez így van, ugye egy hete beszélgettünk, akkor igen, még nem tudhattuk, hogy mi fog történni, ez hétfőre kiderült valóban. Ahhoz, hogy határozat képes legyen a közgyűlés, ahhoz mi kell? Ugye 33 képviselője van a közgyűlésnek, 32 képviselő plusz a főpolgármester, és az ő felüknek ott kell lennie. Tehát 17 képviselőnek ott kell lennie. Magyarul a Tisza ezt egyébként megakadályozni akarta volna, se tudta volna. Nem. Tehát hát ahhoz továbbiaknak se kellett volna elmenniük. Néztem. Ahogy az események haladnak, és az ő személyét egy tízeskállán tízesre akarom tiszteletbe tartani, egyre nehezebb, hiszen ezek a, azoknak a jelenségeknek a lehántása, ami az ön szakmai mű, működéséhez nem tartozik, viszont abszolút lojális, azok, azok, azokat egyre nehezebb lehántani. Konkrétan például gondolok a buzgarás kiválasztására, ami egy teátrális dolog, és amit, amit én értek, én csak azt tudom mondani, hogy bennem a legkülönböző dolgok tudnak berzenkedést kiváltani, egyáltalán van bennem valami ellentrúkkerség, amit én sohasem tagadtam, de ahogy haladok előre a korban, igyekszem egyre jobban újra lenni rajta. Szükség volt egy ilyen Hát tényleg? Tehát ez valamit kifejezett ön, az önvéleménye szerint? De igen, de hogy ugye milyennek az alternatívája? Hát a Városháza. Igen. Ahol ugye minden, mint hogyha normálisan minden menne, akkor találkozunk a Városházán. De már van is volna. Tehát nem egy rendkívüli közgyűlés. Tehát nem ez volt az első eset? Ez annyira extrém volt? Volt már ilyen témában rendkívüli közgyűlés. Jól beszél, az a kérdés, egyáltalán kellett-e, hiszen ne felejtse, pénteken pontosan arról beszélgettünk, hogy ami a közgyűlés témája, az az ön véleménye szerint nem létezik, hiszen ilyen jogi terminológia, amit elvár a kormány és megfogalmaztak, ilyen nincs. Magyarul visszafordítom ennek a kérdést, muszáj volt a rendkívüli közgyűlés. Mi lett volna, ha nem lett volna a rendkívüli közgyűlés? Akkor ugye arról szólt volna most a hír, hogy a kormány azt mondja, hogy a főelesi közgyűlés nem foglalkozik a kérdéssel. Látható, Fidesz már összehívta volna a rendkívüli közgyűlést, ebben borítékolnám. Tehát ugye egész biztos, hogy a, a, ez előbb-utóbb bekövetkezett volna. Csak úgy, hogy egyébként a kormány azt mondja, hogy hát lám, -lám a főváros nem érdekli ez a probléma, hiszen még egy közgyűlés... Nagyon jó beszél. Azt mondja meg nekem, nagyon szüles, múltkor beteg voltam, azért is voltam, most is csak gyógyulóférben voltam, annyira azért voltam ilyen kvászos ezért elnézést önöktől is. E ez, ezek, ezek nem meg annyi kényszerpályák? Persze az egész az egy kényszerpálya, aminek ugye az a vége, hogy év végén képes -e a főváros lezárni az évet és kinyitni a boltot jövő évre, vagy nem képes. De ez nem és egy ez színház. egy kényszerpálya. Milyen tekintetben színház? Tehát azért mégiscsak, persze a színház is a valóságról szól, csak ott, hogy a véget ér a színdarab és összezárul a függöny a többedik taps után, akkor ott a nézők felállnak, hazamennek, és azt le tudják munkról rázni bármi is történt ott a színdarabban. Ez azért ténylegesen, most nem dramatizálni akarom a helyzetet, ez tényleg arról szól, hogy most, amikor itt ezt a építető használják, az itt lévő közszolgáltatások azok vannak, vagy nincsenek. Nem, de ebben tökéletesen tiszta vagyok, és nem gúnyolodom, és nem kötekszem én, csak azt kérdezem Öntől érdemben, ahogy Ön hozzon meg szokott nyilvánulni, két óta változott-e bármi is? Hétfő óta abba a hogy a kormány leült van az asztalhoz, az nem, nem változott? Nem, egyáltalán. Tehát, hogy megtette-e az önkormányzat azt, ami egyébként a kötelesség, és ő most már hátradőlhet, ami egyébként azért rossz kérdés, hiszen, hogyha ön meghallgatom, akkor ezt a hátradőlést a szó képletes értelmében már korábban is megtehette, hiszen nem a fővárosi önkormányzaton múlik most, hogy hogy, zajlik, hogy zajlanak a hétköznapok. Szerintem azt, hogy a fővárosi közgyűlés, Elvégezte a dolgát, ez tény, és ez, szerint, ez szükséges volt. Mi volt a fővárosi közgyűlés döntése? Egyrészt azt mondta a fővárosi közgyűlés, hogy nézzünk rá erre a helyzetre, és mondjuk ki azt, ha kell, amit a kormány követel. el. a fővárosi közgyűlés, és igaz-e az az állítás, hogy képtelen a főváros? Hozzáteszem, a Fidesz sem mondta még ezt ki. Ő is azt mondta, hogy válhat évvégével. Így. Ugye ezek azok a feltételek, amik azt jósolják, hogy a kormány, Teljesen és magatartást tanúsít, azaz nem fizeti ki a kínlevőségeit. Igen, de ezt megjósolta a Fidesz. A fővárosi közés többsége azt mondta, hogy ezt nem hajlandó ezt a narratívet elfogadni. Még egy dolog még tovább ment, megerősítette a többi, hogy nem hajlandó államosítást se elfogadni. Tehát azt, hogy a kormány azt mondja, hogy kipécéz itt elemeket, és azokat azt mondja, hogy akkor azokat elviszem, ezekre sem hajlandó. De nyilván, ha azt akarja kiprovokálni a dolog, hogy értelme volt-e abban a szempontból a közgyűlésnek, hogy másnap megoldódott a probléma, hogy nyilvánvalóan nem oldódott másnap. Én, én sokkal többre tartom az ő személye semmit, hogy provokálja. Értem, hogy vannak ezek a narratívek. Volt, a közgyűlésnél is elhangzott olyan, hogy miért kellett idejönni egyáltalán, hogy volt a tisza frakció, aki és azt mondta, hogy egyetlen az egészen nincs is szükség. Te Értem, hogy van egy ilyen megközelítés. Szerintem a fővárosi közgyűlésnek ebben a helyzetben volt rendője is, és foglalkoznia kellett ezzel a kérdéssel. Nem várhatott azzal, hogy legközebb ülésén, akkor majd összejön karácsony előtt pár nappal. Most sem fogok reálni a lábára, csak azért, hogy kikényszerítsek bármilyen választ, és nem fogom provokálni, és a távol távolájon tőle. Egyáltalán nem. Hogyan tekint a tiszta távol Azt, hogy nem értem. Tehát, hogy igazából tényleg nem értem, hogy miért nem jöttek el, Valamit elrontottunk volna már abban a tekintetben, hogy erre ténylegesen nincsen szükség, akkor ezt a többi frakció mindenképpen cáfolta, ilyen ott voltak. Egyetlen egy képviselő hiányzott, de igazolta volt távol, hiszen. Kovács Gergely. Kovács Gergely, közmeghallgatást, közmeghallgatást tartott a vaddisznok témájában. Figyelj, el, aznap, hol magukat nézte, utána a közmeghallgatást. Tehát, hogy ebben a témában. Nem jutottak messzire. Tartott. Épületes volt lehet-e izé, hangtompítót használni, és egyebek. Tehát ez... De ha valaki nem értené miatt, miféletem a dolgot. Vaddisznókról volt szó. Igen, ezzel, igen. én ott lakom. 12. elszaporodtak a belterületen. Valóban egyébként az volt az érdekes, hogy kiderült, ugye, hogy nincsen szabályozva, hogy a belterületen lévő vaddisznónak a gyérítése, az kinek a feladata. Most egyébként látom, hogy a parlamenthez bekerült egy törvényjavaslat, amely ezt a polgármesterek feladatává teszi beltöltem belül, de hát ugye itt az a technikai megoldások sincsenek olyan egyértelműen. Tehát azt mondta, hogy nem érti. Így van. És ez azóta se változott? Nem, hát ugye ők egyszer kommunikáltak ott előtte, és nem értem. De hát néven ez lehet, hogy valamilyen többdimenziós politikai saknak a része, amit nem értetek meg. Um... Milyen döntés született? Itt van előttem a papír, de egyszerűbb, hogyha ön mondja, mint hogyha én keresem és felolvasom. De az előbb elmondtam, hogy egyrészt a e, kimondtuk, amire töképekben visszaivatkoztunk, hogyha a kormány nem hajlandó változtatni a magatartásán, ahogy az állami számú vőszik, és megmondta, akkor a negyedik fizetésképtelen végére fizetés teljesen meg. Ez másodszor. Értem, Értem ez jogtechnika. Szuper. Ettől még azt gondolom továbbra is, hogy fontos volt, hogy volt közgyűlés. Ez volt az első. A második... ez egy olyan statementnek tartják, ami gyakorlatilag bútólja az, hogy bármit is fogalmazzanak ezen felül. Tehát, hogy a számba a jelentés az önmagában magában Ugye egy, tehát olyan szó az önkormányzati finanszírozás világában, hogy fizetésképtelenség nincsen, ez egy politikai műszó ebben a Értem, hogy köznyelmben használjuk. De hogy ez egy politikai műszó, Igen. amit az, arra fejlesztettek ki, hogy egy politikai eh, helyzetben tudja alkalmazni a kormány. Érdekes módon, valószínűleg nem véletlenül nem a csőd szót használják, hanem valamiért a fizetésképtelen szó. De a kormányzati narratíva. Eh, ugye megerősítette azt a közgyűlés, hogy eh, nem kíván semmilyen olyan lépésbe belemenni, az ami az önkormányzat autonómiát csökkenti. És ebben határozottabban is fogalmazott ott, a csökkenti alatt például azt is, azt is értjük nyomatékosan, hogy nem lehet államosítani egyetlen közfeladatot se. Vagy önkormányzató vagyontárgyat, hiszen ne legyen az a kormány fejében, hogy valamilyen vagyonelemét az önkormányzatnak elviszi, és azt gondolja, hogy ezzel fogja akkor megoldani ezt a helyzetet. Kinyújtott a közgyűlés, és jó lenne, hogyha a, főváros tá hogy a kormány most már tágyalna, tehát a főváros készen áll folyamatosan tárgyalásra, tágyalásra. Ugye ezt jeleztük, ezt transzparensen viselkedtünk ebbe a dologba, hogy a kormány hajlandó legyen tágyalni, és üljön már asztalhoz, hiszen enélkül ez nem tud megvalósulni. Ezek voltak azok a pontok zonozásítva, amelyeket, amelyeket végig Úgy. Követve az eseményeket, Karácsony Gergely arra hivatkozott, hogy véleménye szerint a felterjesztés, amit van előttem szörgét tekintve alkalmas arra, hogy külön ne legyen szó az államosításról, de Vitézi Dávid azt mondta, hogy ha egyébként ilyen feltételezés egyébként fölmerül, hogy ilyen szándéka lehet a kormányzatnak, és erről ön is beszélt, vagy mi is beszélgettünk egy héttel ezelőtt akkor ezt, ezzel kapcsolatban legyen egy megállapítása a fővárosi közgyűlésnek. Azt kérdezem, hogy ennek a jogi relevanciája egyébként, hogyha ezt mégis meg akarná lépni a kormányzat, akkor annak hol van? A, ezt a stúdiót államosítani akarná stúdi, az, az állam. És mi itt kinyilvánítjuk, hogy ezzel nem értünk egyet, akkor is alaptörvénymódus itt bármit. Szinte el lehet érni. Most nyilván túlzok ebbe, a tekintetben, mert ország magántulajdonról, szó szóval is nem olyan egyszerű ezt államosítani, de most egy ilyen közfeladat esetében sajnos bármikor megteheti ezt az állam, hogy egy törvényen felülírja. Hadd mondjak egy példát, csak, de hogy, de. csak hogy miről az bármi az megtehető. A, most került be a parlament elé a vállalkozások szabadságát és adminisztratív feltételeit szóló törvényjavaslathoz egy módosítójavaslat, egy utolsó pointos módosítójavaslat, Ugye a 22. keretben egy, a Háros-szigetnél lévő területre van a Fővárosi Önkormányzatnak egy vagyonkezelő joga. Ezt elveszik egy törvénye. Most Most belepült egy ilyen. És ezzel megszűnik ott az a területre a vagyonkezelő jog, hogy hát a parlamenten, és elkezdődhet valamilyen ingatlan Panama ott az állam részéről. Tehát felül lehet írni még a tulajdonhoz való ez jogot. Ott egyébként most mi van? Az egy volt terület volt, mellett egy természetvédelmi terület de van, ez közvetlen a, terület. A, közvetlen a Dunapart mellett van. 2013-ban talán úgy rendelkeztek, hogy a tulajdonjog az megmarad az államnál, de vagyonkezelő jogokat megkapta a Fővárosi önkormányzat. Mivel élt vagy ott volt? Tehát hát vannak ott épületek, tehát ez volt lakóépület, amiben épületek vannak, ott egyébként vállalkozások működnek jelenleg is. Hát a bérleti szerződéseket pont az előző ciklusban tisztáztuk ki, raktuk rendbe szépen, és mindig ott valamit lebeget felett. Az, szeretnék... az a dupla státusz, amiről ön beszél, hogy állami tulajdonban van, de főváros vagyonkezelésében, ez egy mennyire szerencsés társbérlet? Hát arra jöhetett létre ez a társadalmi idején, nem volt Mikor ott a főváros, mondom 13 körülbelül, a törvényben rögzítették. Előtte mi volt? E, hát a Honvédség épület laktanya. De, ott léte, de akkor még létezett? 13, 13 előtt akkor... nem tudom, szerintem már üresen állhatott nyilván. Ahogy most is? Hát nem. Jó, drészétbe hát jó, jó, települt, igen. Igen, tehát nem állításra. E, tehát ugye a... a, a Ugye az, az, azért rendelkezettek így, hogy nyilván így a kora, nagyobb garancia van arra, hogy egyik fél sem lép olyat uh, ingatlanfejlesztés szempontjából, ami egyébként veszélyeztetni annak a természetvédelmi törletnek a, az a értékét. Van. Azért most már erdősödött is ennek a része. Tehát ez egy több helyre szám, egy egyik helyre az szám, azt kifejezetten már terület. És Azért fölmerült az elmúlt években, hogy Kinek milyen vágya lenne ott, nyilván adná magát, hogy mondjuk lakópark építésre. De hát most, nem tudom elmondani, de azért hogy egy laktónyi épület az nem kicsi építés. Volt, volt ezzel bármilyen terve egyébként korábban a fővárosnak? Ugye magában nem is lehet, hogy mi vagyonkezelők vagyunk, tehát mi nem tudjuk eladni, meg nem is tudunk önállónat fejleszteni. Szerintem az, hogy ez egy területnek meg, megőrizése van, ez, ez tök okay, jó. akkor ön, mint Kis Ambrus, hogyan tekintett erre a területre, hogy ez ebben a jogi státuszban megmarad örökön-öröké? Hát, vagy akkor tud ez változni, hogyha felek értik, hogy mit akar rajta csinálni a másik fél. Tehát, mondjuk ebben az esetben nyilván a tulajdonos elmondja, hogy én rendben, nekem van egy szándékom ez a területe, de ez nem történt meg. Hanem hát egy egyoldalú kinyilatkoztatást. Hát, egy csak Azért aztán most el is könyörültünk az egész De nem csak el, mert csak Példaként ez nagyon jó mutatja, hogy persze, Ön mondhatja azt, hogy az egész közgyűléses működésre nincs szükség, hiszen jön egy törvényjavaslat bármelyik pillanatban, és mindent felülír. Ez igaz lehet, akár a közösségi közlekedés működtetésére is persze. Tehát jön egy törvény, és felülírja az egészet, és onnantól kezdve állami feladattá válik. De azt gondolom, hogy mégiscsak, hogyha hiszünk abban, hogy van a politikának, meg a demokráciának értelme, a megválasztott képviselőknek igenis feladata, kimondjanak olyan dolgokat, amelyek szükséges. Oh, nem nem, nem engem, én ennek a jelentőségét egyáltalán nem kicsimlem le. Én osztott képmezőben egyszerre láttatom a kettőt. Ugye az, a, az volt az érdekes, és egy kicsit sajnos ijesztő, hogy most egy pillanatban ilyen technikai lesz. Arról. Ugye lehet arról kérni a képviselőknek, hogy pontonként szeretnének szavazni. Igen egy előterjesztésről. Tehát azt mondják, hogy jó, az egészet úgy, ahogy van, nem tudom támogatni, de van benne olyan elem, hogyha ez így pont ABCD pontra szétszedhetően, akkor amit meg tudok szavazni. És amikor ez az államosításos javaslat bekerült, az államosítást elutasító javaslat bekerült ott helyben egy főprogrammesteri módosítóval, akkor volt egy pillanat, amikor úgy nézett ki, hogy a Fidesz -e ezt megszavazná esetleg velünk együtt, aminek azért lenne egy jelzésérték Ez akkor volt, Majd, amikor ön elment és ott beszélgetett. Igen. A, mert igen. ugye ott el, el is fordította a mikrofont. Igen. És a, a, a, erről volt szó, hogy akkor ők ezt, ezt külön szavazást kérnek róla, mondtuk, hogy rendben van, erre van lehetőség külön szavazásra. Egyébként szerintem ez fontos is lett volna, hogy egységesen azt mondja a közülés, hogy nem ért egyet az államosításra, de végül nem történt. Jó, csak hogy tisztázzuk, ahogy az ön tette az előbb, ugye arról volt szó, hogy amikor ezt megfogalmazták, akkor ezt a főpolgármester befogadta, és akkor létrejött ott egy olyan szünet, ami egyébként az önkormányzati tévében nem történhetett volna, hiszen az önkormányzati tévében általában ilyenkor e, azt írják, hogy tudom is én szünet, vagy bármi, de itt lehetett látni. És én azt végnéztem, eh, ahogy egyébként... Egyébként ebből a szempontból nagyon érdekes volt, de most nem fog elveszni az összes részletben, egyszer még lehet, hogy fel fogok tenni kérdéseket ezzel kapcsolatban, de azt lehetett látni, hogy ön milyen célirányosan közlekedik, és például megáll a hihetetlenül hevesen telefonáló uh, Fidesz frakció előtt, és beszélget Szent Királyi Alexandrával és másokkal, majd elmegy, az arckifejezését különösebben nem lehetett látni, de az ön arckifejezéséből egyébként se lehet mindig olvasni. De akkor ezek szerint akkor erről volt szó. Igen, tehát. Ilyenkor azt kell... Ezt ők hozták szóba, vagy önkérdezte? Vagy külön szavazást? Igen. Nem tudom. Szerintem nyilván ilyenkor, ilyenkor felmerül, hát, hogy kérlek, felmerül de aztán Igen. De lehet tudni, hogy miért, vagy ezt tőlük kell Nem tudom. Nem tudom. Hát, lehet, hogy volt egy pillanat, hogy ők meg akarták ezt szavazni, aztán végül ne, azt gondolták, hogy mégsem. Nem tudom. De lett volna ennek jelentősége, illetve egyszerűen meg ijesztő is volt, mert hogyha ezt nem szavazzák meg, akkor lehet hogy van egy ilyen forgatókönyv a kormánynál, hogy államosításra készülnek. Hiszen, ha nem lett volna, akkor mibe került volna ezt ebbe a kérdésből beleállni a többség mellé? Igen. A további részletek is voltak, nem tudom, hogy érdemese ebben elveszni, ugye a fogalmazási kérdések, hogy üdvözli, vagy én nem tudom micsoda, a szóba került az olimpia, ami kikerült, ezek fontos vagy fontos talán dolgok, érdemese, vagy most a folyamat? Szerintem folyama... nem, nem érdek, ugye az olimpia kérdését, ez szükségtelen, tehát az, hogy 36 vagy 40-ben mi lesz, azt rávontatni arról, hogy mi van 26. január másodikán, szerintem, hogy ennyire, mert bármi, volna. Ezért. Szerintem az üdvözlés, a, nem tudom, végül, ám mire módosítottuk az rögzített szó között. Értem a különbséget, valóságban azt hiszem nincsen, mert egyébként, ha valaki végigolvasta rendesen a szöveget, akkor látja, hogy azért ez egy kétfeneküládából áda volt ebből a szempontból, az mi szövegünk is, de tök mindegy. Ebben ebbe nem volt kardinális kérdés, ezért is tudtuk ezeket elfogadni. Bár nem sokban hasonlítok Szalai Annára, hadd legyek Szalai Anna, hogyha ő, ő kezdte ezt a folyamatot, én csak folytattam. Mennyi van a számlám? Most 10 milliárd mínusz van a számlán, ez a tegnapi szám. És ugye még egyszer mondom, most van december 5-e, és december 31-én évfél, vissza kell töltödni ennek a pénznek, különben nem tudjuk kinyitni a következőt. Ennek nullának kell lenni, vagy egynek? Hát nullánál nagyobb szám. Nulla, vagy annál nagyobb szám. Oké, okay. ehhez semmi... Ehhez képest tehát nagyon fontos, és ez egy most, hogy nem az a kérdés, Kis túlzási. Nem az a kérdés, hogy mínusz 33 milliárd van-e rajta, vagy mínusz 20 milliárd, Hanem, hogy... vagy nulla, vagy mínusz 1. Ezt én tökéletesen megérdem. És itt ez nagyon fontos hatán. És ehhez külső segítséget sem lehet igénybe venni. Hát, már hogy érti? Tehát ezt önerőből kell nullára, illetve egyre kihozni. hitet Nem tudnak fölvenni hát a score. a szkor. hitelhez, hitelhez nem. Egy, egy Az idő egyébként is rövid lenne. Uh, Vegyünk egy ideáltipikus esetet. Az, hogyha a kormány semmilyen módon nem fizet, de nem is von el, az önöknek kevés. Ez kevés, ugye? Négy tétel van. Ebből egy már megvalósult, sajnos. Ugye az egyik tétel a közösségi közlekedés normatívájának a ez 12 milliárd. Még egyszer, de úgy, de, de hogy, meg is, van, hogy, igen, hogy, hogy meg is kapjuk a pénzt. Tehát nem az, hogy egyébként ők ezt eltérítik. December általában el szokták húzni, az közelmúltban is volt Nem, egy... tavaly nem, volt elhúzva decemberig. Volt egy év, amikor valóban november legvége volt. Az, hogy decemberben fizessék ki, olyan nem is okay, emlékszem. Oké, kifizetik. Oké, okay, ez megvan. Azt, azt megtörtént? Nem. Nem. De ha azt meg kifizetik? akkor van 12 milliárdunk, akkor mínusz 33-ból le lehet vonni 12, Ugye, az akkor sejnék. az mínusz 21. Igen. Akkor van a úgynevezett trollipénz. De az előbb szízel. azt mondta, hogy valami már bekövetkezett, és én ott közben váltam. Is majd is. Van a trolipénz. A trolipénz az arra szól, hogy a 2023-ban a fővánsú önkormányzat de lehet, hogy még 22-ben vásárolt trollibuszokat Európai Uniós támogatásból azzal, hogy ezt nyilvánvalóan meg fogjuk kapni ezt a pénzt. Erre megvannak a szükséges döntések, kormányhatározatok. Ez 8,8 milliárd. Ez egy mióta fennálló követelés? 23 óta. És, és nem fizették ki tovább. Ere most. van magyarázat? Nincs. Tehát ez egy két éve húzódó történet, uh -huh. csak hogy tiszteltessük. És vális... van a kormány kormányhatározat mögött. Igen. De már kifizettük. Tehát mi már ezt, ezt effektíve én... kifizettük, csak bekerüljük. Jó, hát ebből a szempontból akár nagy vonalak is lehetnek, hiszen a Lánchíd is bír egy hat és fél milliárddal, és azt például nem sorolták ide. Azt valóban, de mondjuk azt mondtuk, hogy arra már kormányhatározott, is megsemmisítette a kormányt, Tehát jó, legalábbis ezt... még. Oké, okay, rendben nem. van ez kétségtelen különbség. És egyébként hozzáteszem teszem, azért értetetlen a trojnál, ez ugye végszámla, tehát elkészült a beruházás, ezt ki lehetne küldeni az Európai Bizottságnak, aki le tudna utalni ezt a pénzt a magyar kormánynak. Tehát akkor Kisebb, pénz tehát, az ablakba. Tehát ez, ez kis, ez, ezt a kormányzat nem küldt el az Unió felé, vagy ezt tudja? Hát akkor tudja elküldeni, hogyha nekünk kifizeti a pénzt. Jó, úgy leadjuk így, a bocsánat, elnéz, igen, igen. Igen, igen, igen. És akkor van két további tétel, amiben az egyikben következett, a két inkasszó, ez a novemberi inkasszó, ugye ez történt meg múlt héten csütörtökön 10 kor és van egy decemberi inkasszú, az még előttünk van ezek. Most önmagában, hogyha ugye azt mondtuk, ha ez a négy tétel megtörténik, Eksz, megkapjuk a, a négy pénzt, itte, a ex... toli pénzt. a szolát, nem, tehát nem inkasszálnak, megkapjuk a két pénzt, akkor, akkor tudjuk zárni az évet. Tudom azt mondta, hogy ettől független bérkifizetések, egyebek vannak azzal, mi a helyzet? Még egyszer. De azt mondta, hogy van olyan kiadás is, ami egyébként még terheli a decembert. Tehát ezek vannak persze. De, de, arra, azt, de arra fedezett volna az, amit egyébként így, ha a kormány kifizet, akkor ez a. Akkor tehát azt meg 33 milliárd a mínuszunk évvégén, hogyha a legrosszabb forgatókönyv történik meg. Ha megkapjuk a troli pénzt, akkor már csak mínusz 21, vagy a, a közösségi közlekedés normát, akkor csak mínusz 21, ha megkapjuk a, a, a, a troli pénzt, akkor ugye még 8 8 csökken. És akkor, hogyha nincsen inkasszállás decemberben, és akkor a végén eljutunk, hogy akkor viszont a novemberi inkasszó, az hiányzik majd a leges legvégén a matekból, így jön neki. És de akkor ebben az, az, az esetben ki tudunk fizetni mi? Tessék? Az is még mindig 7 milliárd. Hát ez az, az a végén, igen. Itt, de hát azt mondjuk valamilyen módon rendezik ezt a számlát. Így jutunk el a legvégéig. Most persze ez a legideálisabb, amiből láthatólag már nem gondolják, hogy minimum azt nem gondolják, hogy az inkasszókat azokat nekik le kéne állítaniuk. Ez egy probléma. És ezért mondtam, hogy ma, innentől kezdve mindegy, aki az inkaszállásokat végigcsinálják, hogy ez uh, mínusz 14 milliárd, vagy 5 milliárd mínusz, az ugyanúgy határét lépés, és nem tudjuk lezárni az évet. Itt van a, a határ, hogy a 0 és az egy között van a valós változás. Mit vitt fel a Hát azt a, kormány, azt a közgyűlési határozatot, amit elfogadott a fővárosi közgyűlés, hiszen ugye azt kérte a kormány, hogy foglalkozzon a fővárosi közgyűlés ezzel, és ugye ők azt szerették volna, hogy a fizetésképtelenséget kimondja. Ezt nem mondta ki. Hát úgy, úgy. mondta ki, hogy az államszáművőszak jelentésére hivatkozva azt mondta, hogy ha a kormány nem változtatta a helyzeten, akkor ez történik. De a fizetésképtelenséget azért nem mondhatja ki a fővárosi önkormányzat, mert nem lát a jövőbe. Hát, ugye akkor azt kéne tudnunk, hogy valóban ez benne fog bekövetkezni. Hát, ugye erre volt az a kérdés. Nem... minden mindenáron ezt kimondatni például a fideszesek? De ők sem mondották ki. Nem? De, tehát az volt az ő papírjukban is, az előterjesztésükbe, hogy év végéjén azzal válik. De hát akkor ők a jövőbe látnak, vagy tudják, hogy mi a terv. Akkor mire vonatkozott a kérdése a tekintetben, hogy ez a fizetésképtelenség fennáll-e vagy sem, és hogy ezzel kapcsolatban nyilatkozzanak? Hát ugye abban a pillanatban tudasz fönnállni, hiszen fizetünk éppen most is számlákat kifelé. Tehát hogy egyébként a, azért mondtam, hogy egy nagyon ügyes műszó, politikai műszó volt a fizetésképtelenségeben a tekintetben, aminek a közgyűlés tudott rajta egy felállást felől, hogy azért ember legyen a talpán, aki nem érdeklődik ilyen mértékben Budapesti iránt, hogy ennek az összes részletét ér érti, Holott azért, amit ön mond, abban azért van néhány olyan attribútum, ami szükséges ahhoz, hogy az egészet értsék, hogyha azt nem értik, akkor az egészet nem értik. És azért ez nagyon kevés embertől várható el. Főigazgató mi a helyzet most? Milyet tekintetben? Történt-e bármi, ami, tehát fölvitték ezt az izét, átadták, átvették, volt-e bármilyen reakció, hogy eltelt? Ked, Szerda, csütörtök, é, nagyjából, jó, három nap. Hát azóta sem tárgyalás nem volt, sem egyéb reakció. Hát ha azt nem tekintjük, amit az ominózus baranyi videóban volt, amikor a még egyszer megígérte, hogy most ő kifizeti a, a, a béreket, ami ugye innentől kezdve most már egyre inkább kezd jogértelemben egy garancia vállalásá e, ha, e, ha, e, hasonlítani, aminek azért van a polgári törvénykönyvben megfeleletetése. E, Mi? Ugye azért, hát ez a, ez a kezességvállás e, történik ebbe a dologban. Ugye azért ez fontos, hogy a fővárosi önkormányzat Havonta a közszolgáltatásokra, tehát amit most azt mondta a kormány, hogy ez bevállalja, 20 milliárdot költ el a bérre. 20 milliárd. Tehát ez az intézményeink és a cégeink, akiket mi finanszírozunk. Ez 20 milliárd. Erről van most szó. Ők azt mondták, hogy ezt kifizet. Igen. mi nem tudjuk meddig, de mondjuk, mondjuk, mondjuk azt, hogy fél évig. Akkor ez 6 x hogy ez 120 milliárd. Hát ennyi nincs a szolidáltatás hozzáállásunk se, de nekünk oké. Okay hogyha ez, ez a díl, hogy ők adnak 120 milliárdot a bérekre, akkor, akkor kifizetjük persze a jövői és azt a 100 milliárdot, és akkor még jól is jártunk a dologba. De valószínűleg nem ez volt a szándék, csak fogalmuk se volt a számokról. Hát egyfelől, másfelől ugye ez az egész fővárosi önkormányzat gazdasági életét, vagy költségvetését fölforgatja, hiszen ezt a pénzt ezt csak úgy tudja kifizetni az állam, hogyha valamilyen módon ezt elvonja másféleképpen a fővárostól. Ja, ezt nem mondták. Ezt én tudom, csak az a kérdés, hogy ez a pénz egyébként, ha csak nem fánterem, akkor honnan lesz az államnak? Hát az államnak, hát nyilván ők vállalták be. Tehát, hogyha én azt mondja nekem, hogy bevállalja a, a reggeli költségemet az el, elkövetkező egy hónapban, akkor én nekem azt nem kell vizsgálnom, hogy ön ezt mire föltettem ezt az ígéretét. Hát ezt tette, tette. Én úgy neki. Jó, de ez jelenleg egy jogi képtelenségnek tűnik, amit persze... Még az... lehet, meg lehet valósítani. Hát, jogi képtelenség, ők mondták, kormilyen az hoztak rá. Az önök alkalmazásában lesznek, de az államtól kapják a... Hát, de, igen. Jó. Hát oda a cégeknek, a pénztük kifizetik, nekem tök mindegy. Ez volt ö, ö, a vállalás, 20 ö, ö, milliárd forint per hó. Ez nagyon érdekes dolog, egyébként nem fogok önnel erről hosszabb beszélgetni, egyébként se a kedvenc témái közé, de ami a helyszínválasztást illeti, a majd az utána lévő demonstrációt, illetőleg Baranyi Krisztinának ezt a megnyilvánulását a az amerikai úti zsidókórház átadását követően ebben mind az infantilizálódást látom tetten érve, a szónak abban az értelmében, hogy ez a kényszerhelyzet milyen reakciókat szül mind a két oldalon, mert az, ahogy a Baranyi Krisztina fölmászott a kerítés szédére, és kiabált a miniszterelnöknek, és a miniszterelnök kijött, abban volt valami, valami hihetetlenül tehát olyan volt, mint valami mesejáték. Én nem szívesen néztem egyik oldalról de sem. De miért? De ez értem, hogy, hogy ilyen kényelmetlennek érzi, de gondolj el ott van egy polgármester, aki a miniszterelnökkel úgy tud beszélni, hogy kerítéseket kell igen, neki. Igen, igen. Aki kijön hozzá egy idő nagy nagykennyesen, mondja, hogy igen, igen, ismerjük egymást. Igen, igen. igen. Majd a elkezdődik egy szürályos párbeszéd arról, hogy kikinek a zsebéből fizetik ki a béreket. Ebben szerintem nem polgármester asszony volt, a, a, aki irány szekundes szígyen érzetet kellene érteni. érteni hanem a nem viszont. tudom, milyen reményt füzött ahhoz, hogy ott kiabált, tudja? Szerintem azért ez egy ilyen fura Én ezt értem, én ezt értem, um... ő van-e olyan, hogy a prágai polgármester az nem tud a, a cseh miniszterelnöke beszélni. Most oké, okay, most van, mert éppen... Nem, le, de én, tök, le, én van, értem de... azt, amit mond, és nem fogok válaszolni a kérdésére, mert nem tudom, és nem is akarok elmenni oda. Én megmaradok itt. Kivételesen én leszek az, aki nem megy elem miatt prágáért. Van mind a kettőjük viselkedése miatt bennem egy szekundes szégyelézet, és ha azt kérdezi tőlem, hogy van-e különbség, hogy melyiküknél inkább, akkor azt mondom, hogy ezt most elkezdhetjük centére vagy dekára mérni, de hogyan, ugye a kegyfejlődésnek korábban, még a korábbi fázisában volt egy ilyen kifejezés, hogy, hogy a fáklyás menetben jöhetett létre egyáltalán ez a szituáció. Tehát, hogy ez egy, egy, egy bábszínházban való szituáció, hogy jön a gonosz boszorkány, figyeljenek oda. Ebben van valami olyan infantilis, amiben én szégyenlem magamat a a polgármester helyett is, a miniszterelnök helyett is, miközben senki se kérte engem arra, hogy formája formáljak véleményt, csak én korábban hozzászoktam ahhoz, hogy beletartom az ujjamat a szélbe, és elmondom, hogy mit érszek. Hála, a jó Istennek, az kell, hogy önnek mondjam, hogy önnel kapcsolatban nem éreztem még ilyet. De én tovább sem érzem, hogy mi az, amit önnek szekunder volt ennek kapcsolatban. Csak kíváncsi vagyok, most ilyen. Nem tudom, hogy mondjam, a nagy, át én akkor kérdező, hogy nagy, nem értettem. Egyszer, nagyon egyszerűen tudom, ennek elmondani: volt valami az egészben valami olyan kiszerűség, amely kiszerűséghez nem tudtam fűzni, semmilyen célképzetet a tekintetben, hogy ez a szituáció bármit meg tudna oldani. E, ami bennem egy olyan fajta üljön le karácsony Gergell, e, köszönöm szépen, be van telve a naptáram nincs szükségem milyen tanácsokra, de jó kézben vagyunk, kifújja fizetni és, Tehát, hogy ez egy, ez egy olyan végtelen, jó szándékú leegyszerűsítése volt a történetnek, amely egy külső szemlélő számára, én ha lehetőségemben állna, akkor levetíteném ezt a jelenetet olyanoknak, akik ezt nem látták, és azt kérdezném tőlük, hogy ő szerintük ez a szituáció miről szól, azok is, akik tudják, hogy Budapest milyen helyzetben van, és azok is, akik nem halabánylag győződve nincs, hogy egyébként ezek az emberek mit mondanának, hogy itt valójában mi zajlik. Jó, hát ugye, hogyha a kontextusból kiszer egy jelenetet, akkor nyilván kevés érthető, és ez lesz, szerintem. Páronyi kiszere sportszerű... egyébként meg volt hívva erre az átadóra, vagy egyszerűen csak ment abból a dóda, hogy lehetett tudni, hogy a miniszterelnök ott van. Gondolom ez történt, hát különben bent lett volna, és nem kint. Azt hiszem. De akkor egymással egy a akik tényleg ugye azt mondják, hogy őnekik egy érdekük van ebben a történetben, a munkavállalók jogai és a munkáik ne sérüljenek. Ők írnak levelet. Miniszterel. Kérik, hogy legyen tárgyalás. Ők azt mondják, hogy biztosítják -e ez a feltételt. Asztalt, termet, oharat, széket. Semmi reakció akkor azt mondják, hogy jó, akkor legyen az, hogy akkor ők meghívják a szereplőket. Konkrét időpontra. Nem kapnak reakciót se, de, illetve de igen, a, a kormány szóbevője, ami éppen zajlik, az időponttal párzomosodott, a miniszter elmondja, hogy udvariasságból nem válaszolt inkább a levélre, amit a szakszeretek írtak. Próbálják oda hívni. Nem történik semmi. Szerveznek munkás gyűléseket. Meghívják a a minisztert meghívják a főpolgármester. Nem jön el. Senki a kormány részéről. Csak le ö, szólják a szakszervezeteket, meg lepolitikai aktorozzák őket. Ebbe a kontextusban helyezve. Ott a Fővárosi közgyűlés hétfőn, ahol a Fidesz frakció valamit próbálkozik a dolga, hisztze el se jön. E, majd utána e, van ez a, az akciója a polgármester asszonynak, én én tényleg őszinte nem értem, hogy ebben mi az, ami ön számára a szekunden szégyenérzetet kell. Tehát ez, ez így egy sorra fölfűzi, hogy benne vannak a szakszeretek, akik próbálkoznak. Nem azt mondják, hogy ők eldöntik, hogy kinek van igaza, ők azt mondták, hogy nem is érdekli őket, hogy kinek van ebben a jogi vitában igaza. Őnek az a fontos, hogy valami megoldás szülessen. Legyen felek leülnek egymással. De nem történt ilyen június óta. Semmilyen tárgyalás nem volt. És őszintén, hogy ha az a feltétele, nem a miniszterelnökkel tárgyal a főpolgármester, akkor, akkor legyen, csak legyen kellően magas politikai mandátumban bíró személy, aki tud tárgyalni, és az, amiben megegyezünk, az meg is valósul utána. Ez hiányzik, ez és erre az a reakciója egy polgármesternek, egy kerületi polgármesternek, akit közvetlenül választanak meg, közben egyébként a fővárosi közgyűlés tagja is, hogy egyébként tőle egy ilyen azt mondja, hogy miniszterelnökkel beszéljünk már erről, legalább üljenek le egymással. Akkor erre az a reakció, hogy hát majd én kifizetem a béreket, és emiatt önnek szekunderszégyen érzetem van a polgármester felé. Nem, nem Szerintem azt mondtam, ez mi, Azt mondtam, hogy mind a kettőjük felé. Én azért? értem, de ebben, ebben nem akarom. Azért védem őt meg, mert ebben nem akarom de, ezt az egyrészt másrészt. De, tehát... de én, én, én tökéletesen értem, és én azt gondolom, hogy nagyon helyesen teszi, hogyha megvédi. Én egyébként nem támadtam. Én egész egyszerűen másféle aurájában vagyok ennek a történetnek, mint ön beleértve, hogy ugye régóta követem a kerületek tevékenységét, régóta követem az állam tevékenységét, e, ha, és ebben a méltóság teljes megnyilvánulást, akkor is egyébként, ha méltatlan körülmények között van az ember, abban e, örülök, hogy én önnel beszélgetek. Azt hiszem, kezdem érteni, amit gondol, de azt meg nek is meg, szerintem önnek is be kell látni, hogy a politikai kommunikáció megváltozott ebbe a tekedetben. Ebben önnel minimálisan se fog vitatkozni, csak azt mondom, hogy ez az, de ebben tartozik a saját tevékenységem is. Csinálok valamit, megbánom, de azt már nem tudom visszacsinálni, és azt mondom, hogy sajnálom, hogy ezt tettem. És azt is tudomásul veszem, hogyha ön azt mondja, hogy ez a mostani helyzet, ez ilyen reakciókat szül. A mai műsor többé-kevésbé arról szólt, Filipov Gáborról is egy élőjegyzet elmondásával, hogy ezt én próbáltam uh, szemléltetni. Jövő éten utána még találkozunk, aztán jön a karácsony jön a Szilveszter. Ha a kormány nem utal, ez a történet eljut arra a pontra, ahol önfogad, önnek fogalma sincs, hogy mi lesz a következő lépés, mert olyan sok játszvált még nem látott az emberiség. Hát két ünnep közöttig van megoldást, tehát praktikusan december 31-ben még az is banki munkanak, addig van e, mozgástér a megoldásra, nem a mi kezünkben. Tehát ez valószínűleg a két ünnep között is még téma lesz. Ezt szinte, ez szinte borítékozható. Ebben ezt én értem, de az is elképzelhető, hogy miközben nem fog történni semmi sem, január elsőn vagy másodikán valami, tehát hogy az életem fog megállni. Hát ugye azért persze sosem megtehet, hogy ezt értem, de azért abban a pillanatban, hogyha a kormány letérdelteti ezt a közszolgáltatási rendszert, akkor ennek mindig van valami következménye utána. Hát talán január másodikáig kitalálják, hogy ők a maguk oldalán ez hogy fogják felállítani, fogalmam nincs. Hát ugye ez a. Önnek mi dolga van? Tehát ön egyébként úgy éli a hétköznapjait, mint egyébként, mert nincs mozgásteret, tehát ennek következtében végzi úgy a tevékenységét, hogy kíváncsi, hogy mit fog hozni a jövő de közben úgy viselkedik, mint a Titanicon, tehát, hogy... Nem, azért hátra nem döltünk, tehát, hogy, hogy felülötlenek nem vagyunk ebben a dologba. Már csak Mi azért nem... is, mert azért egyrészt elő kell készíteni, ha van megoldás, és átfordulunk, akkor is ehhez szükséges a január másodikától a finanszírozás megteremtése. Tehát például az elmúlt napokban folyamatosan egyeztettem azokkal a finanszírozó bankokkal, akik a fővárosi intézményrendszert valamilyen módon biztosítják a likviditását. Nyilván ők is idegesek ebben a helyzetben. Ott vannak a kollégáink, egyébként az intézményvezetőik, tessék. Ez két bank. Ez az elmutató, ez két bank volt, de egyébként több bank van a, a finanszírozási rendszerben. A, aztán ott vannak a, a kollégáink, és tegnap az összes intézményvezetőnkkel e, e, találkoztam, pont abból a szempontból, hogy akkor mi, kinek, kinek milyen tendője van, és legfőképpen próbálni nyugtatni őket. Egy olyan forgatókönyvből én se látom a végét, de nyilván valamit mondani kell számukra, hiszen azért nem mindig fordul elő, hogy valamiért csütörtöktől péntekre viradóla éjjel 2 óra 30-kor a vezető minisztertől kapnak egy közvetlenül egy e-mailt, ami egy kormányhatázat van csatolva. Na ettől lettek azt szemük kellően idegesek, mert azért ez nem egy szokványos működése a, a világnak. Ön melyik változatról hivatkozásról? Igen, tehát hogy ők ezt nem... És nem, nem gondolják nem, viccnek. Hát ugye ezért, ez az, az azért egy intézmény az nem gondol viccnek. Nem, mondjuk a kormány ma... nem gondolja vicznek. Hát azért vicznek hozni, tehát az, nem azért csak, ez az... Nem az csak, csak nem. ön mondta azt, hogy ez az maga a képtelenség. Ami hát nem, van van nem volt. képtelenség, hát 20 milliárd forint per hó. Tehát egy, ez nem képtelenség, egy, képtelenség csak nem tudom, hogy ezt végigszámolta ki is valaki. Készültek a gazdasági hatástalománya ez nagy hogy ah. így kedvenc... És meg tudod nyugtatni most nyilván nem, mert arra a kérdésre, hogy akkor mi fog történni ekkor és akkor, akkor ezekre ezért nincsen válasz. Tehát, és ettől függetlenül még ugyanúgy a napi likviditást menedzselni kell a dologba. Tehát nem mondtuk azt, hogy akkor hátra döltünk ebben a kérdésben. Plusz ugye jövő hét után közgyűlés, december utolsó közgyűlés. Ez év utolsó költségvetés. Na, most már nem óvatos vagyok, hogy azt mondom, hogy a év utolsó közgyűlésen, mert ebbe akár simán benne van egy két ünnep közötti közgyűlés, rendkörű közgyűlés is, de ha, ha van érdemi döntés lehetőség, persze. Ugye az, hogy negatív legyen, azt ö, a leg, minimum két törvény, vagy a bankokkal való megállapodás, és még az önkormányzati törvény is tiltja. nem az önkormányzati törvény tiltja, a gazdasági stabilitásról törvény, szó a törvény, de, de mindegy is a dologban. Valójában nem, igen, megszegjük a hitelszerződést, megszegjük a törvényt, de ennél van egy nagyobb probléma, hogy hogyan lesz folyószám a keretünk január 2-án. Tehát, hogyha nem tudjuk az előző... Ha ő nem fizeti vissza a hitelszerződését a lakossági folyószámlája után, akkor, és azzal kalkulál, hogy most egy darabig nincsen jövedelme, tehát mondjuk egy hónapot még ki kéne bírni, most ilyen direkt ilyen háztartási logikán számunk. Ki kéne bírnia, és azzal számol, hogy ezt meg fogja tudni volna, hogy csak kellene az első 30 napra egy hitel, de ez akkor van, hogyha az előzőt kifizeti. De ha az előzőt nem tudják kifizetni, akkor ez nem nyílik meg. Ha ez nem nyílik meg, akkor nem jut el a következő jövedelméig. Na ez itt a, a valójában mi problémánk. Tehát azért kell lezárni, hogy januárban finanszírozást finanszírozást biztosítható legyen. Erről szól ez. A... Hogyan lehet ebben a légkörben majd községvetéssel kapcsolatos közgyűlés tartani? Hát ez másfél hét időük. ideül. Ugye a költségület is benyújtottuk, 26-án, tehát már egy jó ideje. Kíváncsi vagyok, hogy... Ö, ugyanis persze, szülelés a helyzet, de megint egy, egy hafüggvényre épül az a dolog. Ha végét nem tudjuk zárni, és probléma van, akkor valójában feltetik a kérdést, hogy akkor minek egyáltalán ezt a egészet csinálni. De ha az elkövetkező pár napban hát, le nem tudjuk terem, zárni, ön, ön akkor meg... úgy viselkedni, mint a, mint a két El kell készíteni azt a helyzetet, hogy tudjunk tovább. De... nagyobb mértékben nézi a telefonját, hogy jön -e valami üzenet, vagy hívják. Nem, nem, nem. Azért ez nem így működik, hogy... Nem, a... én, nem, én csak magamból indulok ki, beleértve, hogy, hogy, hogy, hogy az emberben magában is van egy kíváncsiság, hogyha minden így marad, akkor mi lesz? Hát azért nem olyan erős a kíváncsiságban, nem szeretném ezt kipróbálni. Tehát, hogy... Tényleg egy olyan útra mennénk közösen a kormányjal együtt, ami nincsen szerintem. Egy utolsó kérdés. Minden úgy marad, ahogy most van. Nem beszélek a hatos villamosról. Azt kérdezem, hogy ez kifelé? Aki egyébként ez, ilyen beszélgetések iránt semmilyen érdeklődés nem mutat. Az ő vélemény szerint 2026. januárjában, vagy mondjon ön egy tetszőleges dátumot. Mikor produkál valami olyasmit, amire az emberek azt mondják, hogy eddig ez nem így volt, és aztán utólag kiderül, hogy ezzel van összefüggésben? Tud-e ilyet mondani, vagy rosszat kérdezzek, vagy erre nem lehet válaszolni? Hát ugye, hogyha komolyan veszük a kormánynak a határozatait, akkor ilyen nem történhet meg, mert akkor ugye kifizetik a béreket, és az 20 milliárd forint, még egyszer mondom, tehát hogy akkor ez nem tud történni. Ha még sem igazak a kormányhatározataik, akkor meg az van, hogy nagyon gyorsan előállt az a helyzet, hogy nem tudunk intézményrendszerünkbe bért fizetni. De, akkor majd de a közszolgáltatásokra nem vonatkozik? Tehát a cégek működnek? Mert hogy az idős otthon, ez nem közszolgáltatás, a Szabó Ervin könyvtár, ez nem közszolgáltatás. De arról beszélek. Én is. De az működik tovább? Hát, de hogyha nem fizetünk a dolgozóknak, akkor bemegy vagy nem megy be? Ez egy, az az út. Hmm. Értem. értem, értem, értem. Ja. Jó, már segítsen nekem abban, a jövő héten ilyenkor még nem leszünk túl a közgyűlésön. Nem, de az 17-e. Jó, azért azt beszéljük meg, hogy van-e, tehát hogy érdemese úgy megtartani a beszélgetés, vagy van-e annyi téma, hogy én ne borzoljam az idegeit olyan felesleges dolgokkal, amelyek egyébként nem tornyosulnak az elé, hogy a gazdasági helyzetből adódóan mindenki azt várja, hogy mi lesz. Vagy hogy biztos, hogy... hogy ha semmi se történik, akkor is fogunk tudni. Jó, fura, mert ugye azzal kezdtük ezt az egészet, tehát nem tudom, hogy hetente tudunk -e beszélgetni. Ön többször elmondta, hogy, hogy dehogy nem tudunk, hát látja, akar, vannak témák. Nem akarok önismétlésbe bocsátani. Oké, okay, eldönti. Nem, nem, nem, nem közösen? Ja, jaj, jó, oké. Okay. Gondolj, lesz? Nem tudom, hát most egy hét van már. Jó. Én kívánom egyébként azt, hogy ez az egy hét is produkáljon olyasmit, ami egyébként érdemleges. Kívánom kellett hát itt élek, hát nem lehet más érdekem. Köszönöm, hogy sem